Zähnest-Kandidaten-Podcast. Gut, sehr schön. Dann herzlich willkommen zum fünften Grilltermin, glaube ich, ist das. Mein zweiter. Äh, ich hoffe, ihr alle habt das Pad, wenn es euch bitte nochmal kurz geben. Und ich möchte zuallererst ähm, auf die Regeln hinweisen, die in Abteile 3 zu finden sind. Kurz vorher noch ein Hinweis einer eigenen Sache. Ich habe generell Probleme mit meinem Netz hier. Ich werde also hin und wieder leiser. Bitte meldet euch, wenn es soweit ist, und ihr mich nicht mehr versteht. Einfach mal irgendwo reinquaken. Ich kriege das natürlich. schon mit. Kurz zum Prozedere. Jeder Kandidat hat insgesamt 18 Minuten. Drei Minuten davon darf er sich vorstellen. Wenn er kürzer macht, hat er längere Fragezeit. Wenn er länger vorstellt, ist er einfach schluss auf drei Minuten. Danach ist 15 Minuten Zeit, um dem Kandidaten Fragen zu stellen. Ihr habt ab Zeile 26 die Redeliste. Für jeden Kandidaten gibt es eine Redeliste. Das hat sich in den letzten Terminen so ein bisschen so ergeben gehabt. Bitte tragt euren Namen ein, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Nur wenn ihr eure Frage nicht im Mumble vortragen wollt, tragt bitte die Frage dort mit ein. Die werde ich dann vorlesen. Also jede Frage, die ausformuliert im Patch steht, werde ich vorlesen. Wer selber fragen will, trägt nur den Namen ein. Generell die Bitte fasst euch kurz. Das gilt sowohl für die Fragesteller als auch für die Kandidaten. Und ich bitte euch auch, bei euren Fragen und auch bei der Beantwortung generell etwas Respekt walten zu lassen. Das ist jetzt nicht, dass ich mich irgendwie auf einen konkreten Vorfall hier beziehe, aber denkt bitte dran, Das Klöten ist in hier dafür da, dass ihr Informationen von den Kandidaten bekommt und jetzt wenige dafür, dass ihr sie irgendwie äh, beschimpfen kriegt. Gibt es Fragen soweit? Ja, wann fängt es an? Jetzt, es läuft eigentlich schon. Besteht die Möglichkeit, dass man äh, noch äh, in das äh, Portal mit reinkommt als Kandidat, weil ich es bisher versäumt habe, mich einzutragen? Ähm, das kann dir Bernd besser be äh, beantworten als ich. Meinst du jetzt das normale Kandidatenportal oder jetzt hier fürs Grillen? Nein, nur fürs Grillen, weil es ist heute Abend der erste Tag gewesen, wo ich richtig Zeit dafür hatte und habe gesehen, dass man sich in eine Liste eintragen muss und habe das aber erst kurz vor äh, 20 Uhr gesehen. Morgen ist noch ein Termin, muss man gucken, ob noch ein Slot frei ist. Warte, ich mache schon. Ja, morgen ist das, ist das Problem, morgen kann ich auch nicht. Ja, heute ist voll. Nee, okay, dann ist kein Thema. Gut, die Kandidatenreihenfolge habe ich ausgelost, findet ihr ab Zeile 10. Damit die erste Frage, ist Christopher Schrage da? Ja, ich bin da, aber ich komme noch nicht ins Bett rein. Mir ist das aber auch nicht so wichtig. Äh, ist es im Grunde eigentlich... Ich mache jetzt mal kurz meine Stoppuhr an und dann kannst du quasi gleich loslegen, dich äh, vorzustellen. Kleinen, kleinen Moment, erstmal hörst du mich gut? Ja, ich, ich höre dich gut. Und du warst mit Unterbrechungen nur für mich zu empfangen, aber ich gehe mal davon aus. Also ich bin offensichtlich der Erste, der ja dran ist, ja. Genau. Ja, kein Problem. Äh, ganz kurze Frage. Im Patch steht gerade, dass man mich nicht verstehen kann. Ist das äh, flächendeckend so? Also ich konnte dich auch nicht verstehen, deshalb habe ich nochmal nachgehakt. Ich höre dich. Ich auch. Ich auch. kann ich auch hören. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ist irgendwo ein Echo drauf? Ja, das war gerade... Äh, hat sich gerade gedoppelt. Gut. Ähm, Christopher, dann kannst du loslegen. Deine Zeit läuft ab jetzt. Gut... Äh, Christopher heiße ich äh, im Netz als Nixos oder Nixos mit Anhängseln unterwegs. Ähm, ich bin seit ziemlich genau einem Jahr Mitglied der Piratenpartei und äh, ich habe mich seit Anfang der 90er mit Politik befasst, schwerpunktmäßig im Rahmen einer NGO mit Klima- und Energiepolitik. Ähm, ich möchte jetzt nicht nochmal, ich habe das schon öfter getan, auf diese Themen eingehen. Ich möchte nur eins daran deutlich machen. Wir haben zwei große Ansätze, die neu sind in der Politik, das heißt Transparenz schaffen und Bürgernähe oder Bürgerbeteiligung herstellen. Ich denke, wir brauchen Themen, wo wir das dran aufzeigen können, was wir damit meinen, wie wir das meinen und wie wir das umzusetzen gedenken. Und ich bin der Überzeugung, dass Energiepolitik im Zusammenhang mit der kommenden Energiewende ein hervorragendes Beispiel dafür bietet, wie wir das, was andere auch behaupten zu wollen, mit den Bürgern gemeinsam für die Bürger umsetzen können. Wir wollen zeigen und können zeigen, wie die Hintergründe sind, wie die Entscheidungen zusammenkommen, zustande kommen und dass wir tatsächlich die Bürger einbeziehen wollen. Ich möchte aber aus aktuellem Anlass, nämlich in Bezug auf die Niedersachsen-Weimer, einen Schwenk zu einem ganz anderen Thema machen. Wir haben... Kernthemen, die unter anderem darin sich wiederfinden, dass wir mit Zensursolar eine Debatte angeleitet haben oder eingeleitet haben über Zensur im Internet. Das war für viele der Einstieg in die Piratenpartei. Wir haben uns positioniert zur Vorratsdatenspeicherung und wir haben zu ACTA Demos gemacht. Was uns Und da möchte ich gerade beim letzten Beispiel mal bleiben, auch wenn das gar nicht mein Thema ist, aber ein Kernthema dieser Partei ist. Eines, denke ich, versäumt. Wir haben es nicht geschafft zu zeigen, was alles am Urheberrecht, was alles am Begriff geistigem Eigentum hängt. Heute ist die ganze Welt beherrscht von Patenten und von Urheberrechten und von geistigem Eigentum und von sonstigem Eigentum. Ich denke, Richard Stolman dürfte ein Begriff sein. Ich glaube, der hat sehr eigene Ansichten dazu und manche halten ihn deshalb für einen Kommunisten. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich mal zum Vorbild nehmen möchte oder müsste, was an diesem Begriff Eigentum alles hängt, wie die Gesellschaft daran hängt, damit steht und fällt Armut und Reichtum und vieles andere. Und unser Job und mein Job in der Partei soll und muss es in Zukunft sein, zu vermitteln, dass das alles nur beispielhafte Themen sind, die wir bearbeitet haben, die für einen größeren Zusammenhang stehen und dass wir die Partei sind, die für diese Themen steht und die diese Zusammenhänge erläutert und die klar macht, was passiert, wenn wir uns damit künftig nicht befassen. Das war mein Einstieg und jetzt bitte ich um Fragen und zwar bitte nicht nur zu meinem Kernthema. Ich glaube, da bin ich sattelfest. Das sollte keine Sorgen machen, sondern Fragen aller Art. Ich habe kein PET zur Verfügung, ihr müsst sie mir vorlesen und äh, macht das einfach. Danke. Ha, Punktlandung. Erste Frage jetzt aus Zelle 30. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ja, danke für diese Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, ich habe öfter darüber nachgedacht, schon lange bevor ich in der Piratenpartei war, weil ich auch persönlich schon vor Ewigkeiten damit zu tun hatte. Erstmal ein grundsätzliches Missverständnis bitte ich. Äh zu beachten. Wenn eine Frauenquote irgendwo eingeführt wird in der Wirtschaft, dann heißt das nicht, dass Frauen eingestellt werden, bis eine Quote erfüllt wird oder ist. Dann heißt das, dass bevorzugt eine Gruppe zum Beispiel Frauen eingestellt wird bei gleicher Qualifikation. Ja, wenn es die Alternative gibt, gleiche Qualifikation, ein Mann, eine Frau oder zwei Männer, zwei Frauen, whatever, ja, dann wird, bis die Quote erfüllt ist, eine Frau bevorzugt eingestellt. Und das finde ich dort komplett richtig wo strukturell Frauen oder andere Gruppen benachteiligt sind. Wenn die Wirklichkeit bewiesen hat, dass die Menschen, die beteiligt sind, nicht in der Lage sind, nicht zu diskriminieren, warum auch immer, dann muss man Regeln schaffen. Und wir angesichts dieser Umstände, und ich sage noch mal, gleiche Qualifikation vorausgesetzt, irgendeine Frau, die dann einen Job hat, oder irgendjemand anderen, der dann einen Job hat, ja, den man selber nicht hat, als Quotenfrau bezeichnet, dann macht sich, glaube ich, der zum Deppen, der dieses Wort benutzt. Das ist dazu meine Meinung. Und wenn es um die Frage geht, in unserer Partei oder nicht, Derzeit sehe ich nicht die strukturelle Benachteiligung, die ein solches Mittel erforderlich macht. Deshalb bei uns derzeit No, aber ich halte die Frauenquote tatsächlich in bestimmten Fällen für ein probates Mittel. Frage aus Teil 31. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? ich bin ja noch nicht im Bundestag und es ist die große Frage, ob ich oder wer auch immer da reinkommt. Wenn wir im Bundestag sind, dann ist unser Job, Politik zu erklären, Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Entscheidungsabläufe zu erläutern, an den Bürger heranzutreten. Und das können wir, glaube ich, ganz gut. Das können wir mit Mitteln des Internets gut. Das müssen wir aber auf der Straße tun. Ja. Die Menschen müssen wieder kapieren, wie Entscheidungen zustande kommen. Und dazu müssen sie die Hintergründe der Entscheidung vermittelt bekommen. Und wenn es dann etwas länger dauert, bis man zu einer Entscheidung kommt, dann ist das eben so. Aber ich werde ganz gewiss auf Bürger zugehen, werde Foren anbieten, die das Internet bietet, werde auch auf die Straße gehen zur Not oder nicht zur Not, sondern es gerne tun und mich da hinstellen und mich den Fragen stellen. Wir haben in NRW im Landtag so eine Fragestunde eingeführt, die viel zu selten stattfindet und die auch vielleicht nicht so angenommen wird, weil sie zu selten da stattfindet. Aber das sind Mittel, ja. Menschen anzubieten, fragt deinen, euren Abgeordneten. Fragt sie, warum sie da sitzen, was sie da tun, was sie da wollen, wie sie entscheiden, warum sie entscheiden und worüber sie entscheiden. Äh, Sakulabo. Pardon, ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ähm, ich habe einen, Fragest einen Fragesteller aufgerufen, Sakulabo hatte sich... so, pardon. <lacht> Gesundheit. Ja, hi, ich habe mal beschlossen, mal zwei Fragen aufzunehmen, die du im Kandidatenportal nicht beantwortet hast. Ich fange mal mit einer an, deswegen hatte ich mich auch frecherweise zweimal eingetragen. Und zwar hatte der Holarius da gefragt, glaubst du an etwas Unbewiesenes oder an etwas Irrationales? Ja, ähm, das hat Gründe, dass ich die Frage noch nicht beantwortet habe. Ähm, Glauben ist eine sehr persönliche Sache. Äh, an irrationale oder pardon, an bewiesene Sachen muss ich nicht glauben, die sind ja bewiesen, da überrichte sich die Frage. Ähm, tatsächlich gibt es eine Menge Dinge in der Welt, die nicht beweisbar sind, die man einfach wahrnimmt und für die sich diese Frage nicht stellt. Und vermutlich glaube ich sie, wenn ich sie sehe. Also ist die Antwort ja, aber an irrationale Sachen äh, glaube ich tendenziell nicht. Nochmal Sekulabu. Ja. Es gab ja im Bochum etliche Anträge zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik, die leider nicht zur Abstimmung gekommen sind, meiner Meinung jedenfalls. Wie stehst du zu den Anträgen, die da zum Wahlprogramm mit dem Thema Bezug gestellt wurden und wie ist deine Meinung zum Thema Asylrecht generell? Ich denke, Asylrecht ist ein Menschenrecht. Wir gehen damit unzureichend um. Und ich habe diese Frage bewusst zurückgestellt, weil ich mir alle diese 5, 6, 7 Anträge ausführlich ansehen möchte und mich dann dazu äußern möchte. Ich habe bisher die Zeit dazu nicht gefunden. Ich habe andere Prioritäten gesetzt. Die Antwort wird im Kandidatenportal erscheinen. Aber ich sage es nochmal. Ich sehe Asylrecht als universelles Menschenrecht. Und wer sich erinnert, dass wir ein Land waren, aus dem viele Leute geflohen sind und sie kein Asyl gefunden haben, dann sollte man sich daran erinnern und sich weniger die Frage stellen, was kostet Asyl, sondern warum kommen Leute zu uns und suchen Asyl und wir sollten es ihnen so weit als möglich gewähren und wenn Anträge in diese Hinrichtung, in diese, pardon, das war jetzt ein übler Versprecher, wenn Anträge in diese Richtung gehen, mehr Leuten, mehr Menschen Asyl zu gewähren, dann bin ich sehr dafür, dass diese Anträge angenommen werden. Frage aus Zelle 34. Wie stellst du dir konkret Bürgerbeteiligung vor? Bürgerbeteiligung heißt erstmal, Bürger in Entscheidungsabläufe einzubeziehen. Das heißt, ein ganz hervorragendes, wenn auch viel zu spät gekommenes Beispiel war die Diskussion um Stuttgart 21, die von Heiner Geisler angelaufen, angeleiert wurde. Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war, nachdem eigentlich alles schief gegangen war, nachdem alles falsch gemacht wurde, was falsch zu machen war, die Politik erkannt, dass man es so nicht machen kann. Man kann solche Verfahren durchführen. Das hat auch wenn er aus einer anderen Partei ist und in früheren Zeiten wirklich als eher mein Gegner wahrgenommen wurde, Heiner Geisler gezeigt. Man kann auch in Großprojekten Transparenz schaffen, man kann offene Entscheidungsstrukturen schaffen und man kann dann im Nachgang auch eine Volksabstimmung oder einen Volksentscheid herbeiführen. Das ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Ich wünsche mir das bei viel mehr Projekten. Ich wünsche mir das insbesondere bei einem Projekt wie Endlagersuche Gorleben, wo über 30 Jahre alles falsch gemacht wurde, verlogene Politik gemacht wurde. Und das sind aber nur Beispiele. Man muss im Einzelfall Lösungen finden, die wie diese geeignet sind, Bürgerbeteiligung echt herzustellen. Ich glaube, das geht und ich glaube, es ist bewiesen mit diesem Beispiel, dass es geht. Ähm, Fragen aus Zelle 35 und 36 fasse ich an der Stelle zusammen. Frage 1, wie siehst du Praktika im Bundestag? Und Frage 2, wenn positiv, würdest du dir einzelnen Parteimitglieder vergeben, um ein Verständnis für demokratische Prozesse zu fördern? Darf ich jetzt kurz wiederholen, wie siehst du Praktika im Bundestag und würdest du sie an einzelne Parteimitglieder vergeben? Ist das richtig so? Äh, korrekt, ja. Okay, ich finde Praktika im Bundestag oder bei Abgeordneten ganz prima. Ich würde die Vergabe von Praktikumsplätzen nicht abhängig machen von Parteimitgliedern, aber Parteimitglieder sollten selbstverständlich nicht benachteiligt werden. Und Parteimitglieder in politische Arbeit einzubinden, finde ich prima. Ich finde aber auch Praktika sollten irgendwie zumindest gering bezahlt werden, damit sich auch Leute irgendwie leisten können, vielleicht nach Berlin zu kommen und nicht äh, das nur auf Berliner Umfeld sich beschränkt. Die nächste Frage streiche ich. Frage aus Teile 38. Welche Konsequenzen würde dein Eingangsstatement zur Eigentumsfrage für die Politik der Piratenpartei haben? Das ist äh, kompliziert. Ähm, ich denke, wir haben eine sehr starke Gewichtung des Eigentumsbegriffes in, in den Grundrechten. Und äh, wir haben deshalb äh, nicht unbedingt Probleme in der Welt, aber ich habe das ja erstmal mal bezogen auf geistiges Eigentum. Ja, ich würde das festmachen zum Beispiel ein Patentrecht. Wenn ich äh, bei jedem Brot, was ich kaufe, für ein Patent auf Saatgut mit bezahle, dann habe ich ein Problem mit geistigem Eigentum. Ich denke, da läuft was aus dem Ruder. Eigentum wird zu hoch bewertet und wir müssen wieder zu solchen Dingen wie äh, ja, Gemeingütern oder oder äh, Commons kommen. Also zu den Dingen, die wir eigentlich irgendwie versäumt haben und äh, Darüber eine breit angelegte Diskussion zu führen und zu klären, was wollen wir, wo wollen wir hin als Gesellschaft, das ist unser Job. Frage aus Zeile 38. Wie möchtest du deine Arbeit transparent gestalten? Indem ich möglichst viele Dinge von meiner Arbeitszeit offenlege. Ein offener Kalender gehört dazu. Dazu gehört, dass ich mich in den Arbeitsgemeinschaften weiter einbringe. Dazu gehört, dass ich regelmäßig im Mumble sein werde. Da habe ich mich so dran gewöhnt, das tue ich gerne. Dazu gehört, dass ich äh, letztendlich immer ansprechbar bin. Das kann nicht immer direkt sein. Vielleicht gibt es dazu dann wirklich nur die Kontaktaufnahme über Mitarbeiter. Aber äh, ich unterstelle mal, wenn ich die Realität sehe, dass nicht jeden Tag 300 Anrufer kommen werden, aber äh, ich bin telefonisch per E-Mail auf die Den üblichen Wegen erreichbar, im Zweifel über Twitter. Wird nicht wärmer, nur weil du und wer was wissen will, kriegt eine Antwort. Wenn das eine Wortmeldung ist, ähm, ich verstehe sie nicht und wenn es eine ist, dann bitte Redner die Rednerliste eintragen. Ich habe sie auch nicht verstanden. Ich möchte das nur klarstellen. Wenn das was war, was wichtig ist, ich kann es nicht beantworten. Ich habe die Frage nicht verstanden. Frage aus Teil 39. Wie schaffen wir die 5 prozent -Rodung? Indem wir es schaffen, wirklich die viel zu hohen Erwartungen, die uns gesetzt in uns gesetzt wurden, erstmal äh, wegzukommen, aus der Welt zu schaffen. Wir müssen einfach auf einen realistischen Boden der Tatsachen kommen. Wir müssen endlich an den Themen arbeiten, die unsere Kernthemen sind, wir müssen Danke. das in die Öffentlichkeit transportieren, wofür wir stehen, was, was, wir, was wir ableiten ja, aus Transparenz dich, und Glaubwürdigkeit. Und äh, ja, da sind alle gefordert. Äh, ich setze auf einen erfolgreichen Straßenwahlkampf. Wir waren gut in der Beziehung und äh, ja, die Kernthemen endlich wieder so zu besetzen, dass klar wird, was wir damit meinen, wenn wir Transparenz und Bürgerbeteiligung sagen und das ergänzen um Themen, wie ich sie genannt hatte, für die wir auch stehen, wo wir zeigen können, wie wir damit umgehen, warum wir in bestimmten Politikfeldern aufgrund unserer, unserer Grundsätze bessere Politik machen können. Frage aus Zelle 40. Welche Themen liegen dir gar nicht? Schwere Frage, habe ich keine Antwort drauf parat, aber ich bin kein wirklich ausgeprägter Steuerexperte. Steuern halte ich für ein absolut notwendiges, vor notwendigen Bestandteil der Finanzierung von Politik. Ich bin da kein Profi drin. Mir liegt Umwelt, mir liegt Klima, Energie, mir liegt die Verbindung zu sozialen Themen, mir liegen auch Netzthemen. Gesundheit ist auch nicht mein Schwerpunkt, liegt mir auch nicht besonders. Nennen wir das mal einfach Gesundheit und Steuern und Finanzen sind nicht mein Ding. Gut, im Pet sind keine weiteren Fragen und es stehen noch keine weiteren Fragestellungen in der Rednerliste. Gibt es weitere Fragen? Wie steht du so zu Hartz IV? Ich halte Hartz IV in der Umsetzung, also du meinst ALG II, die Gesetze, die daran hängen, für eine sehr ungerechte Umsetzung von Reformen im Sozialbereich, die einen, eine Notwendigkeit im Hintergrund hatten, die ich anerkenne. Aber das, was daraus gemacht wurde, finde ich furchtbar. Ich finde die Sanktionsmaßnahmen teilweise verfassungswidrig und ich halte es für fundamental wichtig, dass da Änderungen herbeigeführt werden. Welche Änderungen genau? Ich würde als erstes und dringend die Sanktionsmöglichkeiten abschaffen. Ich möchte, dass Menschen freie Rechte haben, dass sie sich nicht durchleuchten lassen müssen, dass sie nicht sämtliche privaten Details über Leben offenlegen müssen. Das ist für mich das Wesentliche und das Wichtigste. Und als nächster Schritt wäre dann eine Diskussion, eine Überprüfung der tatsächlichen Höhe der Zahlungen. Aber zunächst mal sind die Sanktionsmöglichkeiten und die damit verbundenen, teils unmenschlichen Überprüfungen von privaten Leben für mich abzuschaffen. Danke. Weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Du hast jetzt noch 2 Minuten 55 Sekunden. Möchtest du ein Abschlussstatement abgeben? Entschuldigung. Ja, mache ich gerne. Ähm, ich würde jeden zunächst mal raten, dass wir nicht irgendwie frustriert sind aufgrund des Niedersachsen-Wahlergebnisses. Wir sind realistisch eine 2-3-Prozent-Partei. Ich denke, das hatten viele aus den Augen verloren. Wir haben gute Chancen, über 5% zu kommen, wenn wir nicht zu hohe Erwartungen wecken, sondern wenn wir uns auf Themenfelder konzentrieren, die wir bedienen können, wenn wir keine Versprechungen machen, sondern wenn wir durch unsere Arbeit zeigen, insbesondere auch, und da sind wirklich die Mandatsträger gefragt, was wir können, dass wir Politik anders gestalten können, dass wir eine andere Herangehensweise haben. Und das heißt, zuallererst, dass wir diejenigen sind, die in den Parlamenten die richtigen Fragen stellen. Wir werden an Entscheidungen nicht beteiligt werden, in den jetzigen Parlamenten nicht und in der Zukunft im Bundestag auch nicht. Aber wir können die richtigen Fragen stellen und wir können die Schnittstelle sein zwischen Bürgern und Parlamenten. Darin liegt unsere Aufgabe. Und das möchte ich im Bundestag auch tun. Die Schwerpunktthemen hatte ich benannt, aber ich möchte mich gar nicht fixieren auf irgendeinen Bereich. Ich möchte, dass wir piratige Politik, das heißt, Freiheit für die Menschen mit Beteiligung, mit Bestimmung umsetzen und dass wir die Vorgänge transparent machen, damit die Menschen in der Lage sind, wirklich mitzuentscheiden. Das sollte unser Job im Parlament sein, in den Parlamenten und wenn es uns in den letzten Monaten gelingt, zu zeigen, dass wir das können, dass wir dazu in der Lage sind, dann glaube ich, werden wir auch wieder Menschen ansprechen. Dass wir aber mit, mit Themen und Versprechungen in die Öffentlichkeit geben, die dann in uns hinein projiziert, aus allen möglichen Ecken von frustrierten FDP-Wählern, von äh, enttäuschten Linken oder von, von grünen Wählern, die irgendwie etwas von uns erwarten, was die Grünen nicht bieten, das werden wir nicht erreichen können. Ja, wir sind eine eigenständige Partei, wir müssen unsere Eigenständigkeit zeigen. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir Chancen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann sind wir überflüssig. Dann werden die Leute immer lieber das Original wählen als uns. Danke. Ähm, du hast noch eine Frage bekommen. Möchtest du sie doch beantworten? Ich kenne sie ja noch nicht. Also im Prinzip sage ich <lacht> gerne. Die Frage ähm, ist ganz kurz gefasst. Deine Meinung zu Europa und der Schuldenkrise? Äh, ich sehe als Europa als... als absolut notwendigen Verbund von Staaten und äh, ich habe von einem Europapolitiker mal gehört, wie sehr das Ausland eigentlich darüber, also Teile des Auslands darüber lacht, dass wir diese Krise nicht in den Griff bekommen. Wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt im Gesamtmaßstab, dann sind wir finanziell absolut stark genug, äh, wenn wir solidarisch sind, äh, die Probleme zu lösen. Dass wir das nicht tun, hat was mit politischem Hickhack, das hat was mit politischer Selbstdarstellung, das hat was mit ganz vielen Dingen zu tun, mit Interessengemengen, die wir nicht durchschauen, aber ich finde es fundamental wichtig, dass wir den europäischen Gedanken erhalten, dass wir ihn umsetzen, Stopp, dass Stopp. wir Europa ausbauen und dass es nicht an Finanzen scheitert. scheitert. Danke. Dankeschön. Bitte gerne. Vielen Dank an den Kandidaten, vielen Dank an die Fragestelle und wir kommen zum nächsten Kandidaten. Jens. Ja, du darfst drei Minuten zeitlich hochstellen und danach darfst du gegrillt werden. Hallo Freunde des Speed-Datings. Ähm. Im Moment dreht sich das Kandidatenkarussell ja extrem stark. Äh, ganz kurze Vorstellung. Ich bin einer von den Leuten, die diese Partei gegründet haben. Ich äh, bin jetzt schon inzwischen durch die ganzen Portale und sonstigen Vorstellungen zum Teil äh, ist ja sogar angefeindet worden, weil ich immer so viel erzähle davon, was ich in dieser Partei gemacht habe. Äh, ich habe relativ viel in dieser Partei gemacht, ja. Deswegen erwähne ich jetzt keine Details. Ich war lange im Vorstand. Mm und Bewerbe mich für die Kandidatenliste NRW-Bundestag, weil ich einerseits glaube, dass ich im Bundestagswahlkampf sehr nützlich sein kann und weil ich mich für geeignet halte und im Bundestag auch über die ganze Legislaturperiode positiv zu vertreten. Mein Grundthema und der Beweggrund, dass ich die Piratenpartei mitgegründet habe und so viel Zeit da investiert habe, ist eigentlich der Kampf gegen die Überwachungsgesellschaft. Mein Thema ist die digitale Revolution und die Globalisierung. Das ist so alles und jedes, was im Moment so stand findet und ich glaube auch, dass da die echten Probleme liegen, die auch die jetzige Politik nicht lösen kann oder zumindest tut sie es nicht. Äh, als Physiker bin ich Spezialist für Strukturbildung in jeglicher Hinsicht. Das ist ein Metathema und die Metathemen liegen mir insgesamt sehr am Herzen, weil ich glaube, dass nur darüber eine echte Neuerung und ein Fortschritt äh, aus dem Status quo entstehen kann. Ich bitte um Fragen. Vielen Dank. Erste Frage aus Zeile 47. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ja, meine Frau, äh, Meinung zur Frauenquote ist relativ eindeutig und oft geäußert. Ich halte sie für nicht... Nützlich, um das Problem zu lösen. Das Problem ist vorhanden. Es gibt strukturelle Benachteiligung von Frauen, die verdienen auf gleichen Jobs weniger als Männer. Es gibt das Problem der Kinderbetreuung und so weiter und so fort, der Vereinbarung von Familie und Beruf. Es gibt ein Problem des Feminismus in sich selbst. Wer sich mit Feminismus ein bisschen beschäftigt hat, versteht vielleicht, was ich da sagen will. Ich glaube aber, dass die Quote mehr eine Resignation vor den Ur Ursachenbekämpfungen ist. Ich halte auch eine Quote, wenn man sie jetzt klassisch versteht, für eine Benachteiligung der Gleichberechtigung. Ich glaube nicht, dass, mit einem, dass man mit einem solchen Unrecht in gewisser Weise ein Recht schaffen kann. Ich bin ein Freund von Gleichberechtigung, wie sie im Grundgesetz steht. Ich möchte gerne die strukturellen Ursachen auch von der Benachteiligung von Frauen ausgleichen, aber ungern mit einer Quote. Frage aus Zelle 48. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Erstellung zu ändern? Ja, man kann natürlich schlecht den Leuten vorschreiben, was sie machen sollen. Und das ist auch überhaupt nicht mein Ansatz. Ganz im Gegenteil. Demokratie, Müdigkeit würde ich es nicht nennen. Es gibt eine Parteienverdrossenheit und vielleicht eine Politikerverdrossenheit. Es gibt aus meiner Sicht keine Politikverdrossenheit. Zahlreiche Bürgerinitiativen und regionale Engagements von Leuten, die in keiner Partei sind äh, und auch ehrenamtlich sich engagieren. Für andere Dinge sprechen da aus meiner Sicht Bände. Ähm, es gilt im Grunde genommen, dieses Engagement, dieses, Entschuldigung, äh, dieses Argument, äh, dieses Engagement nicht zu behindern. Deswegen bin ich ein großer Freund der Förderung von direktdemokratischen Elementen, auch bis hinauf zu einer Volksabstimmung, wenn es für wesentliche Dinge und mit der entsprechenden Vorlaufzeit geschieht. Ich bin äh, auch jemand, der sagt, es gibt eine Menge Leute in diesem Land, die sich nicht übermäßig, also nicht mehr als mit jedem anderen Hobby, was sie vielleicht neben ihrem Beruf haben, mit Politik auseinandersetzen wollen. Ich respektiere auch diese Menschen, Und meiner Ansicht nach ist es unsere Herausforderung, zwar Beteiligung zu ermöglichen, sie aber nicht zu erzwingen und trotzdem alle Leute gleich zu behandeln. Also deswegen sehe ich mich als Vertreter im Bundestag natürlich trotzdem auch als Repräsentant. Ich meine, das, das ist ja auch so. Jeder von uns würde dann Repräsentant sein, der eben auch diese Menschen repräsentiert. Es gilt sozusagen, denen das zu erschließen, so wie mein Vorredner das ja auch schon gesagt hat. Man muss die nötigen Informationen bereitstellen. Aber ich behaupte auch, man muss die von bestimmten politischen Prozessen oder Themen auch so weit reduzieren, dass jemand, der sich nicht den ganzen Tag mit drei Mitarbeitern damit beschäftigt, es trotzdem auch beurteilen kann, zumindest so weit, wie es notwendig für ihn ist. Die Frage aus Zeile 49 wird länger. Ich zitiere. Jens schrieb, hinzu kommt auch, dass ich in den Medien kein ganz Unbekannter bin, den man diesbezüglich erst aufbauen muss. Sicher haben wir auf den Listen anderer Bundesländer bereits den ein oder anderen für solche Aufgaben, aber ich denke, dass NRW sich nicht hier, hier nicht auf andere verlassen sollte, sondern seiner Bedeutung entsprechend Piraten aus den eigenen Reihen in diese Bereiche entsenden sollte. Zitat Ende. Frage dazu. Siehst du in NRW niemanden außer dir selbst dazu in der Lage? Doch, natürlich sehe ich in NRW äh, dazu Leute in der Lage. Ähm, es gibt einige Leute, die ich dazu in der Lage sehe, die schon im Landesparlament sind. Es gibt zum Beispiel den hier anwesenden und gleich noch äh, bef zu befragenden Udo Vetter, der das sicherlich auch sehr gut kann. Äh, ich möchte trotzdem auch zur Verfügung stehen dafür. Äh, die Nachfrage kommt schneller, wenn sie gleich im Mumble gestellt wird. Jetzt ist sie weg. Frage aus Zeile 50. Denkst du nicht, dass du in Europa, Europa bzw. in Brüssel besser ist für dich? Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich tatsächlich für den Bundestag ähm, mich anbieten soll oder nicht. Das habe ich ja in auf meiner Wiki-Seite auch geschrieben, wer das gelesen hat. Äh, ansonsten mal draufklicken, da steht ein langer ähm, Exkurs, wie, warum ich mich da anders entschieden habe, weil ich ursprünglich für das Europaparlament statt für den Bundestag kandidieren wollte. Ähm, Ich habe mich unter anderem umentschieden, weil ich über Weihnachten mir die Gesamtsituation der Partei vor Augen geführt habe und die ist ja auch jetzt eigentlich kein Geheimnis für alle Beteiligten. Es gibt verschiedene Probleme. Ich habe mir dann folgendes überlegt, für mich persönlich, wenn ich egoistisch gewesen wäre, hätte ich es vielleicht sogar gelassen, weil... Bei der Europawahl haben wir keine Fünf-Prozent-Hürde. Da kriegen wir so viele Leute, wie wir Prozentpunkte haben, ganz grob gesagt. Also bei vier Prozent sind vier von unseren Leuten im Europaparlament. Beim Bundestag ist es hopp oder top. Wir können uns jetzt ein, fast ein ganzes Jahr den Arsch aufreißen und dann wird es nicht klappen. Und wir haben für eine Tonne gearbeitet, in gewisser Weise. Natürlich nicht wirklich für die Tonne, weil man hat trotzdem viel erreicht. Und ich glaube auch, dass das nämlich der wesentliche Punkt ist. Aber sicherlich ist das für mich ein gewisses Risiko. Mir liegt aber diese Partei sehr, sehr, sehr, sehr am Herzen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, aus meiner Vita heraus und meiner Ansicht nach und meiner Einschätzung heraus, haben wir... Eine relativ einmalige Chance, jetzt in 2013 in diesen Bundestag zu kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann hilft es uns auch nicht, wenn eine Handvoll Leute im Europaparlament sind. Ich kenne die Distanz von Brüssel äh, politisch und auch in jeglicher anderen Hinsicht zu Deutschland relativ gut inzwischen. Ähm, ich glaube, dass in gewisser Weise die Zukunft zumindest der nächsten vier, fünf, vielleicht sogar zehn oder zwanzig Jahre dieser Partei davon abhängt, dass wir alles dafür geben, in den Bundestag einzuziehen. Und ähm, aus dieser Überlegung heraus habe ich gedacht, kannst du was einbringen, was nicht jeder andere schon kann? Äh, und ich habe gesagt, ja, ich kann vielleicht was einbringen, was vielleicht nicht jeder kann oder zumindest kann ich ergänzen zu all den anderen, weil wir sind ja auch zum Teil noch ehrenamtlich, nicht niemand kann 24 Stunden das äh, leisten, was er theoretisch könnte von uns, auch in einem Kandidatenteam werden wir uns abwechseln müssen bei Auftritten und also weiß, äh, ja, es reicht nicht einen zu haben, den du in alle Talkshows äh, schickst, das geht eben auch rein physisch schon nicht. Und ähm, ich habe aus meiner Vita und aus unseren vergangenen Wahlkämpfen in 2009 behaupte ich mal mitgenommen, dass relativ viele Leute einen guten Eindruck von mir hatten. Und mit viele Leute meine ich nicht unbedingt Piratenmitglieder, weil Wähler sind meistens nicht Piratenmitglieder, sondern Leute, die ganz normal irgendwie sich äh, äh, erkundigen und informieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auf Bundesebene, der uns gerade jetzt im Moment auch fehlt. Und ähm, den möchte ich einfach anbieten. Saku Ja, angenommen, du landest im Verteidigungsausschuss. Würdest im Rahmen deiner Tätigkeit in Informationen gelangen, die du ethisch und moralisch mit deiner Einstellung als Pirat nicht vereinbaren kannst? Was tust du, liegen oder schweigen? Äh, die Frage steht, glaube ich, so im Kandidatenportal und ich habe sie, glaube ich, auch beantwortet, weil ich nämlich inzwischen alle beantwortet habe. Hast du die nicht vielleicht auch sogar gestellt? <lacht> Egal, ich beantworte sie noch mal hier für die Aufnahme. Ich glaube, dass das insgesamt ein schwieriges Problem ist. Weil das Problem hat ja auch in Berlin äh, der äh, Pavel zum Beispiel schon ausf ausführlich äh, berücksichtigt in diesen äh, parlamentarischen Aufsichtsgremien für Geheimdienste und so, da äh, unterschreibst halt vor, dass du nicht alles an die Presse gibst, das ist normal zu einem gewissen Punkt. Wenn es da jetzt ethisch Dinge gibt oder auch von der Wichtigkeit, die in meinem persönlichen Gewissensschema und Werteschema äh, untragbar sind oder an die Öffentlichkeit gehören, dann werde ich immer Folgendes tun. Ich werde mich in dieser Einschätzung, die ich persönlich habe, erstmal rückversichern und zwar bei anderen Leuten. Das ist ein ganz erfolgreiches Konzept. Ich weiß von meinen Freunden und engen Vertrauten, wie die ticken und dass sie mir auch vielleicht einen unabhängigen Rat geben, dass sie auch verschwiegen sein können in so einer Frage. Deswegen finde ich es legitim, wenn ich bestimmte Grenzen für überschritten halte, das erstmal bei anderen Leuten rückzuversichern. Man kann sich nämlich immer komplett auch mal täuschen persönlich, das geht jedem von uns so, obwohl wir uns sicherlich alle für Leute halten, die ein gutes Bewertungsschema haben, sonst würden wir nicht auf dieser Kandidatenliste stehen, behaupte ich mal. Ähm, wie gesagt, ich würde das in kleinen Kreisen ausweiten, mich rückversichern, ist das wirklich so skandalös, muss das an die Öffentlichkeit oder schätze ich das falsch ein und wenn ich da von mir wichtigen Leuten, denen ich aus guten Gründen in dieser Hinsicht vertraue, wirklich so ist, würde ich das eventuell auch eskalieren, ja. Ich möchte übrigens den dezenten Hinweis geben, um dich ein ganz kleines bisschen kürzer zu fassen. Ähm, Frage aus Teil 52. Was möchtest du gesellschaftlich am dringendsten ändern? Mein Anliegen ist, den Übergang zur Informationsgesellschaft menschenwürdig zu gestalten. Für mich steht die Menschenwürde im Vordergrund. Das heißt, all die Dinge, die jetzt automatisch passieren, weil sie technisch möglich sind, Überwachung, riesige Datenbanken, Verfahrensänderungen äh, und aushebeln und so. All diese Dinge möchte ich möglichst äh, so abändern, dass wir eine menschenwürdige Informationsgesellschaft haben. Gesellschaftlich ändern, ich hoffe, das beantwortet die Frage in einer Weise. Skinner hat eine Frage. Ja, äh, ich hatte ja vorher noch nie von dir gehört, wie ich zum Kandidatenportal auch gefragt habe. Ähm, jetzt habe ich mich mal versucht, über ein bisschen über dich zu informieren und dein Blog gelesen. Da hast du 2011 in deinem Blog geschrieben, äh, dass du in Heidenheim nicht erneut für ein Parti Parteiamt kandidieren möchtest. Ähm, ich kann dies nun leichten Herzen verkünden, da ich weiß, dass ich mit Sebastian und Bernd, also Sebastian Merz und äh, Bernd Schlömer, zwei aufrichtige und geeignete Kandidaten für den Vorsitz der Piratenpartei zur Wahl stellen. Wie schätzt du heute die Leistung von Sebastian und Bernd im Bundesvorstand in den letzten beiden Jahren? Das steht mir letztendlich einzeln nicht zu, diese Leistung zu, äh, zu, zu einzuschätzen. Das steht dem Bundesparteitag zu, ob sie die Leute wieder wählen oder nicht. Ich kann nur sagen, weil ich fünf Jahre im Bundesvorstand, werde ich wahrscheinlich eine andere Einschätzung haben, als, als fast alle Parteimitglieder in dieser Partei. Das solltet ihr euch vor Augen führen. Ich weiß sehr gut, was es heißt, neben einem Vollzeitberuf diesen Job zu machen. Ich habe aber auch schon mehrfach, zum Beispiel in der Wirtschaftswoche und auch in anderen Bereichen, aus meiner Sicht sachliche Kritik an der Arbeit von beiden in gewisser Weise teilweise geäußert, weil ich der Meinung bin, dass man ähm, auf dem Parteivorsitz sehr einen großen Teil seiner Zeit für die Außendarstellung verwenden sollte. Leider ist die Partei aber auch so gestrickt, dass sie den gesamten Vorstand einschließlich Vorsitzenden sehr stark nach innen zieht für irgendwelche Schlichtungsdinge oder weil sie einfach an innen rumkritisieren ähm, es ist eine sehr große Gratwanderung auf diesem Posten, ähm, deswegen wirst du von mir keine direkte Schelte dieser Personen hören, ich kann nur sagen meine Einschätzung von damals, die ist ja vor Heidenheim und vor ähm, Neumünster entstanden und dass die Partei diese beiden Leute nach und nach, nacheinander zu Vorsitzenden gewählt hat zeigt doch eigentlich in gewisser Weise, dass meine Grundeinschätzung richtig war. Ja, ich möchte noch mal eine Kurzeinschätzung für die haben. Und zwar geht es, um, geht es um medizinische Ethik. Wie viel Gentechnik darf in der Medizin sein? Oh. Du vermischt Gentechnik mit medizinischer Ethik. Hm. Meine persönliche Einschätzung, ich bin ja Wissenschaftler, ist, dass äh, wir die Erkenntnis langfristig nicht unterdrücken können, die Erkenntnis der Menschheit. Dazu gehört auch die Gentechnik. Wir wissen aus vielen Beispielen, die einfachste ist die Atomkraft, dass äh, die Anwendung von Forschung das ethische Problem ist, nicht die Forschung an sich. Die Erkenntnis ist neutral in gewisser Hinsicht. Äh, wie Maha sagte, ist sicherlich auch der Weg zur Erkenntnisgewinnung äh, ethisch beurteilbar, aber die, Kenntnis, die Erkenntnis als solche nicht. Insofern Natürlich gibt es ganz positive äh, gentechnische Dinge. Ich kann zum Beispiel mit Bakterienkulturen irgendwelche Insuline herstellen oder so, die ich früher aus irgendwelchen Schweineorganen äh, äh, entnommen habe. Da gibt es ganz viele gute Sachen. Es gibt aber auch ganz viele ethische Probleme natürlich. Äh, Stammzellenforschung im Vergleich zu embryonaler Stammzellenforschung äh, und solche Dinge. Die Gesellschaft wird sich da immer in einem stetigen Diskurs befinden müssen, den schlaue Leute unter der Berücksichtigung dessen, was unsere Kultur und äh, Gesellschaft ausmacht, austarieren. Das kann niemand äh, oktruieren, das entwickelt sich über die Jahre, äh, Jahrzehnte in Gesellschaften und hängt von verschiedenen Dingen ab. Ähm, das kann ich nicht quantifizieren. Skinner. Ja, meine nächste Frage bezieht sich auf den äh, Podcast von äh, Johannes. Monada heute Abend im Kreml. Er hat da äh, unter anderem geäußert, dass er weg zurückzutreten. Und äh, dann kam natürlich direkt ein zusätzlicher Parteitag zur Neuwahl des Vorstands äh, ins Gespräch oder auch womöglich eine Umwidmung von Neumarkt zu einem äh, Wahlparteitag. Würdest du dich bei der nächsten Vorstandswahl erneut für ein Vorstandsamt bewerben oder eine Wahlempfehlung für jemand anderen abgeben? Ich würde mich da sicherlich nicht bewerben. Das habe ich eigentlich auch schon klar gesagt und dazu stehe ich auch. Wenn du fünf Jahre diesen Job gemacht hast, ist es nicht gut, da wieder an der Stelle zurückzukommen. Ich halte das nicht für sehr günstig für alle Beteiligten, weder für mich noch für die Partei. Ich habe aber in meinem Blog übrigens auch schon implizit diesen ähnlichen Vorschlag gemacht. Ich habe behauptet, dass wir in Neumarkt sowohl bestimmte Ämter nachwählen können als auch Programm machen können. Deswegen gibt es diesen Vorschlag vom Online-Parteitag. Der Blogpost davor, ein Vorschlag zum Zeitplan, wenn ihr den lesen wollt, da steht das drin. Ich bin nämlich der Meinung, dass, wenn theoretisch Johannes wirklich zurücktreten wollte, wir uns auf die Nachwahl der jetzt drei vakanten Posten im Vorstand beschränken könnten und durchaus mit den restlichen Leuten, ähm, insbesondere mit Svanhild, äh, Sven und Bernd, durchaus in den Bundestagswahlkampf gehen könnten. Eine komplette Neuwahl hat gewisse Probleme. Das sehe ich auch so ähnlich dann wie die Leute, die gar nicht neu wählen wollen, weil dann hast du ein komplett neues Team. Das birgt ein sehr, sehr großes Risiko. Mir würde es reichen, da sozusagen eine Nachwahl zu machen an der Stelle. Ich halte das auch für eine valide Option, weil wir werden jede Möglichkeit brauchen für den Bundestagswahlkampf. Das wird sowas von extrem schwierig. Wir können uns auch nicht so einen großen Dissens in diesem Vorstand aus meiner Sicht leisten, wie der jetzt herrscht. Das wird uns ins Fleisch schneiden. Frage aus Zeile 56: Du hast dich 2010 recht energisch gegen eine programmatische Erweiterung ausgesprochen. Wie stehst du heute dazu? Also auf dem Parteitag in Bingen ähm, habe ich mich für eine moderate Erweiterung des, po des Programms stark gemacht. Ähm, viele Leute, die immer so schwarz-weiß denken, sehen immer nur irgendwie entweder gar keine oder die das Vollprogramm. Das ist nicht meine Ansicht. Ich bin an der Stelle wirklich äh, der Grauton und ich habe das auch so gemeint. Das war nicht taktisch. Das war echt. Ähm, das wird leider irgendwie oft falsch dargestellt in dieser von der Presse auch sehr gepflegten Kerni gegen Volly-Debatte. Das ist Unsinn. Ich bin der Meinung, dass wir in den Kernthemen sehr schnell sehr überzeugend waren, weil das auch natürlich unser Hauptanliegen war damals von den Leuten, die wir auch zusammengefügt hatten in diesem Konstrukt. Ich bin der Meinung, dass wir uns durchaus ausweiten können und das haben wir auch schon getan. Ich war immer der Meinung, dass es dazu eine Kompetenz braucht und eine überzeugende Agenda. Man kann nicht einfach nur irgendeine Haltung haben, sondern man muss die Leute auch überzeugen und dafür brauchst du eine gewisse kritische Mehrheit innerhalb deiner Partei, die das auch verargumentieren können und wo du sich Danke. auch einig sind. Danke, das war's. Die Redezeit ist vorbei. Danke an den Kandidaten, danke an die Fragesteller und wir kommen zur nächsten Kandidatin. Isabel, bist du da? Ja, ich bin da. Dann darfst du dich jetzt vorstellen. Gerne doch. Ähm, ja, wie ihr alle lesen könnt, äh, mein Name ist Isabel Sando. Äh, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Bielefeld, ähm, bin seit 2009 dabei, bin derzeit erste Vorsitzende hier im Kreisverband bin nicht nur das, ich habe auch bereits andere Dinge gemacht, die aber mehr im Hintergrund sind und äh, wahrscheinlich nicht so sichtbar wie äh, andere. Ähm, ich bin darüber hinaus äh, bisexuell, polyamorös, trans-frau. Ich bin kein Eichhörnchen, was ja auch gern verwendet wird. Ähm, ich habe auch bereits als Sexarbeiterin gearbeitet und ich stehe dazu. Ähm, meine Wahl wäre damit ein Novum für den Bundestag. Ähm, Meine Überzeugung ist und war aber äh, nie käuflich, dies nur dazu. Ähm, ich arbeite derzeit als SoftwareEntwicklerin, studiere Medieninformatik. seitdem abgestürzt. <lacht> studiere Medieninformatik und Gestaltung. Ja ähm, Zum inhaltlichen. Äh, der Inklusionsantrag im in Bochum, das hatte ich auch auf dem Rheinlandtag schon erwähnt, äh, der hat mir sehr gut gefallen. Ich finde aber auch, dass er deutlich gezeigt hat, dass äh, wir noch etliche ähm, Verbesserungsmöglichkeiten nutzen müssen, um unsere basisdemokratischen Mechanismen voranzubringen. Daran möchte ich gezielt arbeiten und auch gezielt investieren. Ein großes Thema ist für mich auch äh, die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare um endlich Gleichstellung zu erreichen, die wir auch so im Programm stehen haben. Ich arbeite derzeit noch an einem Antrag dazu, das ist also noch nicht fertig ausformuliert. Die sechs Kernthemen halte ich allerdings für immens wichtig. Daraus lassen sich meiner Meinung nach etliche Dinge ableiten, daher dann auch mein Vorstoß. Ich hoffe, ihr könnt mir noch einige Fragen dazu stellen. Das wäre es erstmal von mir soweit. Gut. Erste Frage, 266. Wie ist deine Strategie, Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Ja, ich bin äh, eine ziemlich bunte Person, will ich mal sagen. Also ich äh, falle auf. Äh, das möchte ich nutzen. Ich ähm, möchte eben diese Auffälligkeit nutzen, um auf die Piratenpartei auch aufmerksam zu machen und äh, zu zeigen, dass die Piratenpartei eine Partei ist, die Politik von den Bürgern, von den Menschen für die Menschen macht. Das ist mir sehr wichtig. Äh, gut, das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich nicht alle hatten Aber ich denke eben, dass ich äh, durch meine Person und dadurch, dass ich eben so gut ankomme, dort einen kleinen Pluspunkt habe, den ich dann so auch nutzen möchte. Äh, ich denke, dass wir für die Bundestagswahl gezielt... Ähm, auf etlichen Veranstaltungen auftreten müssen und äh, gezielt auch präsent sein müssen, dass wir äh, zu aktuellen Themen auch Stellung beziehen. Ähm, das will ich gerne tun. Ja, und ich bin eben auch eine Vertreterin von vielen Minderheiten. So möchte ich das mal sagen äh, und denke eben, dass ich ja dadurch Aufmerksamkeit generieren kann. Gut. Ja. Der faire Pirat. Was hast du bisher in Bielefeld gemacht und wie ist dein Wirken bisher über Bielefeld hinaus für die Piraten gewesen? Ähm, hier in Bielefeld speziell habe ich äh, im Vorstand ziemlich viel für die äh, Außenwirkung gemacht. Ich habe an der Struktur gearbeitet. Äh, wir haben hier ähm, eine regelmäßige Mitgliederversammlung. Ähm, wir haben äh, darüber hinaus noch eine Crew ähm, für die Piratenpartei im Allgemeinen. Äh, habe ich etliche Dinge im, im Wiki gearbeitet, habe an Gestaltungs... Äh, pardon, habe Werbemittel mitgestaltet und äh, derweil Dinge gemacht. Ähm, jetzt fällt mir gerade nicht noch mehr dazu ein. Da war gerade noch was. Nein, das ist gerade weg. <lacht> und über Bielefeld hinaus. Und über Biele fällt hinaus, ja, ich habe äh, im Wiki einige Dinge programmiert. Ähm, ich habe, wie gesagt, bei der Bund, also Gestaltungsmittel mit äh, entworfen. Ähm, für die Bundestagswahl 2009 habe ich recht viel mitentwickelt. Dort war ich in der äh, Bratfisch-Crew, die wahrscheinlich niemandem etwas sagt. Äh, das gläserne Mobil ist dabei mit entstanden. Ähm, ja. Sonst, also derzeit bin ich sehr viel mit dem KV beschäftigt und äh, habe äh, über die über Bielefeld hinaus momentan nicht so viele Dinge, mit denen ich äh, ja mich präsentieren kann. Frage aus Zelle 68: Warum möchtest du Politik machen? Was treibt dich an? Ja, ähm, mich treibt Politik seit jeher an. Äh, ja, mich treibt Politik seit jeher an, ähm, seitdem ich denken kann. Ich mache Politik, seitdem ich äh, ja, seitdem ich <lacht> seitdem ich denken kann. Äh, Entschuldigung, jetzt verhaspel ich mich gerade. Ähm, Politik treibt mich oder nein, Moment, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, das tut mir leid. Das ganz Fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> ja. Ähm, gut, ich äh, führe ein Leben, was ziemlich oder ich, ich schwimme ziemlich stark gegen den Strom und äh, mir fallen viele Dinge auf, die äh, schief laufen die ich dann am eigenen Leib verspüre. Und äh, diese Dinge, die müssen einfach geändert werden. Also grundsätzlich treibt mich an, dass ich die Welt verbessern möchte. Ich denke, das äh, tut jeder von uns, sonst wären wir nicht in der Piratenpartei. Ähm, aber es gibt halt wirklich konkrete Sachen, wo ich nicht äh, einfach zusehen kann und sagen kann, das ist dann halt so, sondern ich möchte wirklich aktiv daran mitarbeiten. Frage aus Teil 69. Hast du Themen, die du in den Bundestag tragen willst? Wenn ja, welche? Ja, ich hatte es eben gerade schon angesprochen, ähm, die Eröffnung der Ehe wäre ein Thema, was ich gerne nach vorne bringen möchte, weil dort äh, ziemlich viel äh, ja, Ungleichheit herrscht. Also diese Gleichberechtigung herzustellen, äh, wird zwar in unserem Programm darin beschrieben, dass wir die, äh, die, die eingetragene Lebenspartnerschaft öffnen möchten. Das geht mir meiner Auffassung nach nicht weit genug. Das möchte ich gerne weiter vorantreiben. Äh, dahingehend, äh, das ist ein Thema, was die Menschenrechte betrifft. Ähm, dort müssen wir in Deutschland und auch in der westlichen Welt allgemein, dürfen wir uns dort nicht verschließen. Ähm, und müssen halt auch eingestehen, dass, wir, dass hierzulande vieles existiert, was verbesserungswürdig ist. Ähm, ja, die Menschenrechte zu fördern und äh, zu wahren, das ist so ein Thema, was ich mit in den Bundestag bringen möchte. Aber die Öffnung der Ehe wäre so das, was äh, mir momentan am meisten am Herzen liegt. Frage aus Zelle 17. In welchem Ausschuss des Bundestages willst du mitarbeiten? Stehst du da einen Wettbewerb mit vielen anderen Piraten oder hast du Alternativen? Ähm, ich will in den Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Äh, der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist mir natürlich ebenso wichtig. Ähm, gegebenenfalls würde ich auch in den Innenausschuss Kultur und Medien, aber auch äh, Gesundheit gehen. Das sind so äh, Ausschüsse, die meinen Themenbereich mit tangieren. Ähm, ich denke nicht, dass dieser Bereich sehr stark überlaufen ist. Also da bin ich doch äh, ja fast alleine mit. Frage aus Teil 71. Wie wirst du mit persönlichen Angriffen der Medien gegen deine Person umgehen? <lacht> Offen und ehrlich. Also ich, äh, ich bin shitstormfest, das habe ich auch schon in dem anderen Kandidatencheck gesagt. Äh, ich kann damit umgehen. Ich äh, musste in meinem Leben sehr oft mit solchen Dingen umgehen. Also das schult ungemein. Ähm, Wie ich genau damit umgehen werde, das hängt dann natürlich vom einzelnen Fall ab. Ich denke auch, dass dort Etliches kommen wird. Ich möchte auch, ehrlich gesagt, querschlagen und möchte auch Sachen aufwühlen, die vielleicht derzeit nicht so angegangen werden. Dafür stehe ich und das will ich tun. Das ist mein Ziel, dies zu tun. Frage aus Teil 72. Welche praktischen Erfahrungen hast du mit konkreter parlamentarischer Arbeit? Ich war früher im jugendment und bin jetzt auch im Studierendenparlament hier in Bielefeld. Ich habe für den KV schon mehrmals im Kreistag gesessen, habe mir das Ganze mit angeschaut. Also die Verfahrensweise, wie das funktioniert, Anträge zu schreiben, was wir für Mittel haben, das ist mir alles bekannt. Frage aus Zelle 73. Du sagst, dass du auch in den Gesundheitsausschuss möchtest. Was sind die Hauptprobleme unseres Gesundheitssystems? Entschuldigung. Ja, die Hauptprobleme unseres Gesundheitssystems, also vorweg möchte ich dazu sagen, dass der Gesundheitsausschuss nicht mein primäres Ziel wäre, von daher müsste ich mich dort in die Themen noch mehr vertiefen. Unsere primären Probleme in der Gesundheit sind derzeit wohl die viel zu stark vertretene Lobby der Pharmaindustrie, auch sehr stark ja veraltete, wie soll ich das sagen, Oder Vorgehensweisen und ähm, Praktiken von Ärzten, die äh, noch in der Vergangenheit liegen. Also jetzt fehlen mir die Worte ein bisschen. Ähm, wie soll ich das sagen? Oh Gott, jetzt ruft ja gerade wer an. Ähm, wo war ich gerade stehen geblieben? Im genau die. Äh, Die Praktiken der Ärzte, bzw. die Ärzte selber, ähm, sind viel zu stark verwickelt, auch in die Pharmaindustrie und äh, hängen viel zu stark an äh, ihren Vorgehensweisen fest. Das wäre etwas, was äh, aufgelockert werden muss. Ähm, viel zu sehr möchte ich mich jetzt da aber auch nicht drin vertiefen, weil das eben auch nicht mein primäres Thema ist. Ähm, Mike Neute ja, ich wollte ursprünglich eine andere Frage stellen. Ich habe es mir aber im letzten Moment anders überlegt, weil es keine Rolle spielen darf, wie oft und wann jemand bei einer AG mitmacht. Ich habe eine andere Frage. Du, ähm, du weißt ja, dass ich. Schöne Implikationen, ja. Genau, also es muss auch den Leuten möglich sein, quasi ihre eigenen Dinge zu bearbeiten und niemand darf gezwungen sein, bei einer AG mitzumachen. Das ist das, was ich damit ausdrücken wollte. Deswegen streiche ich meine vorherige Frage diesbezüglich. Was ich gerne gewusst hätte, ist, du sagst, wir sind für die Eröffnung der Partnerschaft und das geht hier nicht weit genug. Es ist aber tatsächlich so, dass bei uns Beschlusslage ist, dass wir die Ehe für alle öffnen wollen und dass jede Diskriminierung Unrecht ist. Uh, die diesen feinen Unterschied hast du leider übersehen. Bist du sicher, dass du ähm, tatsächlich auf dem aktuellen Stand der Thematik äh, für LGBTIQ-Personen in der Piratenpartei ja. bist? Ja, äh, unsere, unser Programm sagt irgendwo eindeutig aus, dass wir die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen möchten. Äh, dieser Punkt, der muss nachgetragen werden. Dieser Punkt muss explizit herausgestrichen werden, weil das eben ein Thema ist, mit dem wir punkten können, mit dem wir auch ganz klar nach vorne gehen können. Äh, dieses Thema ähm, hat sicherlich viel Konsens, da bin ich mir sicher. Deswegen wage ich mich da auch gerne aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, aber es steht eben so explizit nicht in unserem Programm DIN. Ähm, Ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst, wo das stehen sollte in unserem Programm zu Familien- und Gleichstellungspolitik steht, dass sich die Piraten dafür einsetzen, die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe gleichzustellen. Und das ist nicht das Gleiche, wie die Ehe zu öffnen. Also diesen konkreten Unterschied möchte ich durchaus mal klarstellen. Da kann ich dir behilflich sein, die Piratenpartei ist Unterstützer der Artikel 3 Kampagne, die besagt äh, vom LSVD. Wir ähm, stellen darin die Forderung auf Artikel 3 anzupassen, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität äh, benachteiligt werden darf und das impliziert uns dann auch. Das impliziert da steht auch unter im Grundgesetz, anderem, so. das impliziert, nein, das steht nicht im Grundgesetz. Die, dass niemand wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf, ist das, was wir als Grundgesetzänderung fordern. Das soll erst in Artikel 3 eingetragen werden. Und das impliziert auch, dass äh, die Piratenpartei, und das haben wir als AG Piraten in der Vergangenheit schon sehr häufig gesagt, für die Öffnung, der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist. Insofern muss ich dir leider widersprechen, du bist nicht auf dem aktuellen Stand der AG-Quiraten. Nun, nein, auf dem aktuellen Stand der AG-Quiraten bin ich auch nicht. Nein, das ist richtig, aber trotzdem ist das ein Punkt, der so nicht im Programm steht. Und das ist ein Fehler, den wir auch viel zu häufig begehen. Die Redeliste im Pet ist leer. Hat noch jemand Fragen an den Kandidaten? Ja, ich habe eine neue Frage. Dann bitte. Bist du ernsthaft der Auffassung, dass jede einzelne Position der Piratenpartei ausdrücklich in eindeutigen Worten im Programm stehen muss oder bist du auch bereit zu akzeptieren, dass aufgrund von Grundlagenpositionen, die wir haben, daraus zwangsläufig implizierte Positionen abgeleitet und wiedergegeben werden dürfen? Ich bin sowohl der Auffassung, dass man aus den Punkten, die in unserem Programm stehen, äh, weitere Punkte ableiten kann. Wenn wir aber beim Wähler punkten wollen, dann nützt uns das nichts, wenn das äh, irgendwo implizit erwähnt werden kann, äh, so explizit aber nicht drinsteht. Das macht keinen Sinn. Ähm, wir müssen wirklich mit konkreten Punkten äh, in den Wahlkampf ziehen und das auch wirklich nach vorne bringen. Das ist das Wichtige. Das ist auch, also es nützt nichts, wenn wir unseren Straßenwahlkampf machen und darauf warten, dass die Leute zu uns kommen und nachfragen, wie wir denn dazu stehen. Wir müssen wirklich von uns aus auf die Leute zugehen und sagen, das wollen wir ganz konkret ausformuliert. In so einem Fall sehe ich auch nicht, wo das Problem besteht, diesen Einsatz so konkret zu formulieren. Gibt es weitere Fragen an der Kandidaten? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Es sind noch drei Minuten reichlich übrig. Möchtest du ein Abschlussstatement -Abschluss abgeben? Um, ich habe mir jetzt nichts konkret dafür vorbereitet. Äh Ich hoffe, dass meine Vorstellung hier dennoch äh, gut angekommen ist. Ich möchte wirklich ähm, etwas verändern in dieser Welt. Das möchtet ihr viele, äh, möchtet ihr wahrscheinlich auch. Äh, ich denke, dass ich auffalle und ich denke, dass ich äh, die Punkte wirklich gut vertreten kann, auch hartnäckig vertreten kann. Ähm, ich denke, dass ich gute Wahlwerbung für uns machen kann. Ähm, ja, ich hoffe trotzdem, trotz dieser Wackeligkeit und der Nervosität, die ich nun leider doch gerade an den Tag lege, dass ihr Vertrauen in mich finden könnt. Und wir sehen uns dann in meiner Zahl. Dankeschön. Ähm, kurze Frage, ist es für dich in Ordnung, dass du die letzten zweieinhalb Minuten jetzt nicht mehr befragt wirst? Na, sofern keine weiteren Fragen sind, natürlich. Gut, danke. Dann vielen Dank an die Kandidaten, vielen Dank an die Fragesteller. Wir kommen zum nächsten Kandidaten, Marc Salgert. Marc, bist du da? Ich bin da. Ich hoffe, man hört mich. Ja, du darfst loslegen. Super. Ja, ich grüße euch alle. Ich heiße Marc Salgert, bin 37 Jahre alt, bin Ökonom, habe Wirtschaftswissenschaften und Ökonomie studiert in einem sehr interdisziplinären Umfeld zusammen mit Politikwissenschaften und Kulturwissenschaften und bin seit 2011 bei den Piraten. Bin da primär in äh, Aachen aktiv gewesen, äh, ist hier mein Heimathafen. Sehr viel gemacht im äh, vergangenen Jahr in 2012, als uns der überraschende NRW-Wahlkampf äh, unerwarteterweise getroffen hat. Und äh, ich habe eine äh, äh, große Strecke hier in Aachen äh, die Wahlkampfleitung gemacht. Und äh, ja, in, äh, auf Bundesebene habe ich äh, mich primär mit äh, Wirtschaftsthemen beschäftigt. Das liegt wohl nah, weil äh, das mein Steckenpferd ist, ähm, bin da sehr breit aufgestellt, das heißt ähm, primär auch in äh, ethnologischen Themen unterwegs und äh, versucht da so ein bisschen den Brückenschlag zwischen den Disziplinen. Ähm, zudem äh, bin ich jemand, der relativ empathisch ist. Äh, und ich glaube, äh, das ist was, was in, in der Piratenpartei momentan ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, insofern erfülle ich, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe hier in Aachen. Wir waren letztes Jahr im Wahlkampf eine relativ wilde Truppe, die sich stark gerieben hat, wie das in weiten Teilen ja heute noch in der Partei ist und ich glaube, ich habe da eine ganz gute äh, mediative Funktion erfüllt. Wir, wenn man das so ein bisschen vergleicht äh, von äh, 2012, Anfang des Jahres äh, zu, sagen wir mal, dem letzten halben Jahr in 2012, dann Ist das eigentlich ein äh, Unterschied wie Tag und Nacht? Ich glaube, hier hat sich viel getan in Aachen und äh, man kann sicherlich sagen, dass wir hier inzwischen äh, eine relativ eingeschworene Gemeinschaft bin. Ich hoffe, dass ich da einen, äh, einen Teil zu beigetragen habe. Ja, ich äh, freue mich auf eure Fragen. Gut, erste Frage aus Zelle 81. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ja, ist ja von den Vorrednern auch schon viel zu gesagt worden. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber ich glaube einfach, dass wir mit einer aufobtruierten Quote da irgendwie keine Ziele erreichen. Ich bin sicher, dass wir da sehr viel Arbeit vor uns haben, um gesellschaftlich einfach die Voraussetzungen zu schaffen, die halt Frauen ermöglichen, sich in den Beruf derart einzubringen, wie sicherlich heute für Männer ganz selbstverständlich ist und ich glaube, dass wir einfach die Grundlagen, die gesellschaftlichen Grundlagen dafür komplett neu strukturieren müssen, damit das irgendwie eine ist. Aber ich glaube, das Selbstverständnis von vielen Frauen ist auch einfach nicht, über eine Quote an eine Position oder einen Job zu kommen, sondern ernst genommen zu werden. Und das ist sicherlich was, was man, was man nicht per Quote erreichen kann. Frage aus Teil 82. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Ja, die Frage fällt mir eigentlich ganz gut, weil ich äh, glaube, da ist mit einer äh, der Dinge, die uns momentan am meisten beschäftigen sollten, nämlich wie wirken wir eigentlich auf die Leute, die uns wählen sollen und äh, ähm, da, da sehe ich einfach äh, die Möglichkeit, am meisten wahrscheinlich zu bewirken in der kommenden Fraktion. Ähm, denn wenn wir uns nach außen suggerieren, wie wir das in den vergangenen Monaten ähm, getan haben, dann werden sich immer mehr Menschen von uns abwenden. Und ähm, ich glaube, Wir haben dann auch den Zuspruch letztendlich nicht verdient. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir uns ähm, mehr wieder unseren Kernthemen zu widmen, dass wir vernünftige Politik machen, dass wir verlässlich werden, dass wir ähm, verbindlich sind auch ein Stück weit. Und ähm, ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Stärke auch von mir, ähm, dass ich halt einzelne ähm, Fraktionen, die vielleicht nicht besonders gut miteinander auskommen, äh, äh, dass ich da entsprechend äh, vermittle. Ähm, Und ich glaube, dann wird uns ähm, auch der, der Wähler ein, ein Stück weit wieder mehr vertrauen. Und äh, die Leute erwarten von uns, dass wir, sie, dass wir sie ein Stück weit äh, auch mitnehmen und ihnen zeigen, dass äh, so eine Interaktivität zwischen Politikern und äh, Wählern möglich ist. Und ich glaube, wir äh, sind auf einem guten Wege, wenn wir uns... Ähm, einigermaßen im Griff haben und uns nicht selber zerfleischen, sondern, sondern uns auf unsere gemeinsamen Werte, für die wir ja alle mal angetreten sind, besinnen, dass wir dann äh, das auch besser transportieren können wieder. Ja, Marc, dein Wiki-Profil, das ist ziemlich leer und in deiner Kandidatenseite ist es recht schwer zu erkennen, welche Bundesthemen du überhaupt besetzt oder ob du jemals in irgendwelchen Bundesagenten mitgearbeitet hast. Erzähl uns doch mal was dazu. Ja, also, Ich habe ja eben schon äh, mal angeschnitten, dass ich halt sehr, sehr, sehr, sehr stark in Aachen engagiert bin. Also im Grunde seit meinem äh, Eintritt äh, in 2011. Und ähm, ich habe äh, jetzt nicht aktiv an äh, konkreten ähm, Themen innerhalb der äh, Fachgebiete Wirtschaft und Finanzen ähm, also aktiv mitgearbeitet. Ich war ähm, äh, allerdings viel auf den äh, Live-Treffen dabei und habe versucht, mich ähm, mit äh, in die äh, Themen äh, BGE einzubringen. Da habe ich äh, halt einen meiner Schwerpunkte gesetzt. Da habe ich mich in den letzten drei Jahren stark äh, mit beschäftigt und äh, die äh, Leute aus, den, aus dem AK äh, Wifi in Nordrhein-Westfalen und äh, halt auch aus den übergeordneten Gliederungen aus der AG, ähm, äh, die kennen mich auch, äh, also klar, von den, von den Live-Treffen. Ähm, insofern äh, ist da natürlich die Arbeit ein bisschen kurz gekommen, weil äh, meine primären Aufgaben hier liegen. Ich äh, äh, bin halt hier als äh, Verwaltungspirat stark auch eingebunden und habe äh, ähm, Da ist deshalb halt im äh, folgenden Jahr halt in, äh, in den Wirtschaftsthemen äh, mich nicht so einbringen können, sicherlich, wie ich das äh, gerne getan hätte. Äh, Sack, hat noch eine zweite Frage. Jo, lässt sich sehr gut anschließen. Also mit der Beantwortung von den Fragen im äh, Kandidatenportal bist du ziemlich langsam unterwegs. Es mag ja sein, dass du lokal stark eingebunden bist. Aber glaubst du, äh, mit den Anforderungen, die an einen Piraten-MDB in puncto Außenkommunikation zukommen werden, dann auch Schritt halten zu können? Also das ist äh, eine Frage, die ich natürlich hier äh, auch in den letzten Tagen ein paar Mal beantwortet habe. Äh, also jetzt hier vor Ort meine ich in Aachen. Äh, ich habe mir für einige Fragen als ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil ich sie sehr ausführlich äh, beantworten möchte. Und ich habe, äh, wenn man sich mit meinem Kandidatenprofil äh, ein bisschen beschäftigt hat, äh, wird man sehen, dass äh, mir einige Fragen jetzt völlig egal sind, weil ich sie halt äh, für über Überflüssig halte. Das sind primär Fragen, die halt äh, einfach mal als Streumunition verwendet wurden und dann alle gestellt wurden, unabhängig davon, ob das Sinn macht oder nicht. Aber wenn man die äh, Fragen, ähm, Fragen nimmt, ähm, und da möchte ich an dieser Stelle auch sicherlich mal Harald äh, lobend erwähnen, äh, der jemand ist, der halt äh, sehr gezielt auf die Kandidaten zum Teil eingeht und äh, auch entsprechend äh, Fragen auf die Person abzielt, dann wird man sehen, dass ich äh, mich sehr ausführlich mit einzelnen Fragen beschäftigt habe und ähm, ich werde äh, sicherlich die äh, Fragen, äh, die noch offen sind, auch in den äh, äh, verbleibenden beiden Tagen noch beantworten. Frage aus Zelle 85. Denkst du, dass man Politik wirklich anders machen kann, wenn die anderen nicht mitmachen? Ja, ich äh, denke nicht nur, dass man das kann, sondern ich denke, dass man das äh, machen muss. Also äh, da stellt sich tatsächlich äh, die Anschlussfrage, äh, wer, wenn nicht wir? Ich bin der Meinung, dass äh, ähm, die anderen Parteien äh, derartig in ihren Ideologien gefangen sind, dass selbst wenn sie die äh, kom immer komplexeren Fragestellungen, äh, die uns erwarten und die in Zukunft sicherlich noch mit einer höheren D Dynamik auch auf uns zukommen werden, Ähm, selbst wenn sie die beantworten äh, könnten, was ich zum Teil glaube, ähm, dann äh, glaube ich nicht, dass es ihnen gelingen würde, dass... Äh intern umzusetzen. Also äh, das ist äh, sicherlich unsere Stärke. Wir müssen einfach jetzt ähm, auch unsere, ähm, unsere, unsere sag mal, ähm, ähm, doch relativ äh, unseren, unseren Spielraum, der uns äh, gegeben ist, dadurch, dass wir äh, eine so junge Partei sind, einfach auch nutzen und äh, stärker solche Themen einfach besetzen. Äh, weil ähm, wir meiner Meinung nach die Einzigen sind, die tatsächlich auch äh, die Möglichkeit haben, eventuell ähm, eine Meinung zu kippen, ohne unglaubwürdig zu werden. Frage aus Zelle 86. Welche praktischen Erfahrungen hast du mit konkreter parlamentarischer Arbeit? Hast du die Arbeit der Fraktion NRW verfolgt? Das letzte habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Hast du die Arbeit der Fraktion NRW verfolgt? Ja, also ich äh, habe äh, lange Zeit äh, den Vorsitz geführt äh, in meiner Uni in äh, Friedrichshafen im ähm, ähm Senat. Da habe ich äh, äh, noch immerhin 150 Studenten äh, federführend vertreten. Ich habe... Äh, äh, jetzt in der Kommunalpolitik bisher nicht viel gemacht. Ich bringe mich hier im, äh, im AK Kommunalpolitik in Aachen ein und ähm, seit kurzem unterstütze ich da auch in äh, verschiedenen Ausschüssen unseren Ratsherrn, den wir ja vor Ort hier haben. Ähm, ich habe in äh, NRW äh, den Frank Hermann, unterstützt ähm, zum Thema fan und äh, ähm, arbeite da äh, mit in den entsprechenden äh, hearings äh, die es gegeben hat und äh, ja gut, par parlamentarische Debatten im Bundestag äh, habe ich natürlich äh, noch und nöcher bisher verfolgt, aber an denen ja noch nicht aktiv äh, mitgewirkt, das könnt ihr jetzt ändern. Skinner Qual la diferencia entre las declaraciones políticas y el programa electoral? Hast du die Frage nicht verstanden? Nein, ich habe die auch nicht verstanden. <lacht> oh, ich frag nochmal, mal, weil du hast in deinem Kandidatenportal angegeben spanische Grundkenntnisse. Ja. Ja, ich frag mal auf Spanisch. Das habe ich August wieder nicht verstanden. Dachte ich, ich frage mal eine Frage auf Spanisch. Ah, du okay. sie wiederholen? Alles klar. D. Skinner, möchtest du nochmal nachfragen? Oder? Ich schreibe sie ins Portal. Ah. Ins Pad, meine ich. Ich habe gesehen. Äh, die Frage steht im Pad in Zeiler 87. Äh, Marc, hast du sie gesehen? Ich habe sie jetzt gesehen. Und du möchtest, dass ich die auf Spanisch beantworte? Das wäre das Beste. <lacht> ja, Da passe ich jetzt einfach mal. Gut, ich komme zur nächsten Frage, Zeile 88. Warum bist du in Aachen als Wahlkampfleiter abgesetzt worden? Ja, das ist äh, eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Äh, das hat, äh, das habe ich ja eben schon angesprochen. Wir haben. Äh, sehr große Differenzen in Aachen gehabt, äh, während des Wahlkampfes und ähm, das äh, hat natürlich auch ein Stück weit äh, mit einer Debatte zu tun, die in der Piratenpartei sicherlich äh, äh, sicherlich äh, in weiten Teilen äh, uns ähm, momentan äh, negativ beeinflusst, nämlich äh, ähm, so eine Art Neiddebatte auch, die nicht richtig nachvollziehbar ist. Also wir haben in, äh, in Aachen im Wahlkampf hier wirklich äh, turbulente Zeiten gehabt und äh, die Nerven lagen bei vielen blank. Ich habe äh, mich da lange Zeit äh, äh, ruhig verhalten und halt versucht wirklich äh, hier ein geschlossenes Team auf die Beine zu stellen, was bis zu einem gewissen Punkt auch funktioniert hat und äh, ich glaube, äh, einem An einem gewissen Level war es noch so, dass äh, die Leute gesagt haben, äh, ja, bis hier ein Stück weit und nicht weiter. Und ich habe dann gesagt, äh, okay, also wir machen das jetzt äh, äh, entweder gemeinsam oder eben nicht mehr mit mir. Und äh, äh, dann hat man sich halt gegen mich entschieden und... Äh, ähm Also ich äh, würde sagen, das äh, äh, spricht aber auch Bände, weil das äh, irgendwie bei uns äh, tatsächlich irgendwie viel, äh, äh, viel, viel also viel Harmonie ähm, einfach äh, ähm, ich mach das nochmal ein Reset, ist <lacht> ähm, halt äh, viele ähm, Leute einfach äh, ähm, auf Konfrontation setzen. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Wir müssen müssen einfach versuchen, unsere Reihen ähm, mehr zu schließen und äh, ähm, dann werden wir auch entsprechende Erfolge einfahren. Der faire Pirat. Ich habe gesehen, dass du zwar einige, aber nicht allzu viele Unterstützer im Kandidatenportal hast. Vielleicht liegt es das daran, dass du das auch nicht irgendwie großartig erwartet hast oder eben eingefordert hast bei Leuten, aber das ist ja durchaus ein Zeichen, wie viele sich mit deiner Kandidatur beschäftigen und auch deine Kandidatur in irgendeiner Form so herausstechend finden, dass sie dann meinen, dass du entsprechend gewählt werden sollst. Wie siehst du das? Weil das ist ja doch ein Thema, denke ich, was relevant ist, wenn man jetzt gerade sozusagen aus einer der, der Ecken von Nordrhein-Westfalen kommt. Ja, halt. also es ist halt, ich glaube, es spielen mehrere Dinge da rein. Ich bin halt hier in Aachen, würde ich zumindest einschätzen, relativ gut aufgestellt. Ich bin Direktkandidat geworden hier für die Stadt Aachen zur Bundestagswahl. Und ähm, wir haben natürlich ähm, das Problem in Aachen, ähm, da, da sch scheitert äh, so ein bisschen diese Hürde bei uns im Kandidatenportal, dass hier kein äh, Mensch in Aachen eine äh, Piratenpartei NRW-Adresse hat ähm, und äh, die Leute halt erst alle eine E-Mail-Adresse beantragen müssen, um überhaupt am Portal äh, teilzunehmen. Ich muss mir ähm, kurz unterbrechen, weil das ist eine absolute Irrmeinung. Du brauchst nur die NRW-Adresse, wenn du Kandidat sein willst also wenn du nicht eintragen willst. Jede Teilnahme kann über jede beliebige web.de oder was auch immer E-Mail-Adresse gemacht werden. Okay, also das ist schlecht kommuniziert. Ähm ja gut, letztendlich äh, ist natürlich schwierig und das Problem haben wir ja eigentlich äh, auch in weiten Teilen, dass die, äh, dass die Arbeit, sag ich mal, die unsere Partei am Leben erhält, die Parteiarbeit im Hintergrund, äh, dass die von vielen halt nicht wahrgenommen wird und äh, dass, dass viele halt gute Arbeit machen, aber nicht so sichtbar sind und die, die am meisten schreien und am meisten Listen anzünden, natürlich von jedem auch gekannt werden. Äh, insofern sehe ich da natürlich schon eine Problematik und würde mich natürlich schon äh, unter mir mehr Unterstützer wünschen. Das ist ja ein selbstverstärkender Prozess letztendlich, weil äh, die Leute natürlich äh, eigentlich mehr auf die Person eingehen äh, sollten und mehr auf äh, die ähm, Skills. Wobei äh, äh, natürlich äh, mir klar ist, dass wenn ich nur so wenig Unterstützer habe, die Leute dann entsprechend auch wahrscheinlich weniger in die Fragenlisten reingehen, ne? Ähm, du hast jetzt noch eine knappe und nee, nicht mehr eine ganze Minute. Äh, Call, kurz, ja, ich weiß, der, derjenige, der gerade zufällig das Pad gelöscht hat, bitte mal oben Zurücksetzen machen. Neben diesem bunten Kreis, da, diese diese links drehenden Pfeil draufklicken, dann ist es wieder da, was jetzt weg ist. Danke für meine Ansage. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, Rückfrage. Ich weiß nicht, ob die Antwort jetzt befriedigend war oder ob du da noch irgendwie eine Rückfrage zu hast. Ja, okay, ist okay. Wegen der Irritation lasse ich noch eine kurze Frage zu, wenn es da noch eine gibt. Möchte noch jemand? Gut, das ist offenbar nicht der Fall. Die Befragungszeit ist auch zu Ende. Vielen Dank an Marc, vielen Dank an die Fragesteller. Ja, ich bedanke mich auch. Und wir kommen zum nächsten Udo Fette. Udo, bist du da? Ja, ich hoffe, ich kann gehört werden. Ja, yep, bist du. Du kannst loslegen. Ja, vielen Dank. Ähm Als Kandidat möchte ich mich heute auch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Udo Vetter. Äh, einige Eckdaten zu meiner Person. Ich habe äh, Jura studiert, allerdings nicht, um Anwalt zu werden, sondern ich wollte immer Journalist werden oder, was noch toller gewesen wäre, äh, Bücherautor. Äh, da hab ich während meiner, deswegen habe ich während meiner Schulzeit und meines Studiums viel für Zeitungen gearbeitet äh, und mir damit auch mein Studium finanziert. Also ich bin eher so ein äh, Anwalt auf dem zweiten Bildungsweg. Äh, Dass ich doch Rechtsanwalt geworden bin, liegt daran, dass ich es dann letztendlich reizvoller fand, hier selbst zu gestalten, also inhaltlich. Vielleicht habe ich auch die Medienkrise etwas vorweggenommen. Das ist auch durchaus möglich. Aber auf jeden Fall bin ich dann doch Anwalt geworden. Allerdings gab es dann eine glückliche Fügung, die dazu führte, dass ich diese beiden Betätigungsfelder auch wieder zusammenführen konnte. Ich war nämlich dann nicht nur als Strafverteidiger mit Spezialisierung als Fachanwalt, für, als, als Strafverteidiger tätig, sondern äh, ich habe eben auch ein bisschen publizistisch selbst gearbeitet. Daraus ist vor zehn Jahren das Lawblog hervorgegangen. Das Lawblog äh, ist im Jahr 2011 mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden und es wird in wenigen Tagen zehn Jahre alt. Den zehnten Blogpost habe ich äh, vor einigen Tagen geschrieben und äh, wer meinen Blog kennt, und vielleicht schon mal von ihm gehört hat oder möglicherweise sogar schon mal reingeschaut hat, ahnt möglicherweise, was mich und äh, die Piraten zusammengebracht hat. Äh, meine Themen, insbesondere im Blog, sind seit jeher Freiheits- und Bürgerrechte. Ich setze mich schon sehr lange, auch aus der, in der Zeit, als es die Piraten noch nicht gab, vehement dafür ein, die Aufweichung und den Abbau der Bürgerrechte zu verhindern. Ich stehe, was die Grundrechte angeht, mit beiden Beinen auf jeden Fall auf dem Boden des Grundgesetzes ich meine ohne persönliche freiheit ohne überwachung und bespitzelung außerhalb und innerhalb des netzes gibt es diese wenn diese rechte aufgehoben werden ist unsere grund unser ist unser Grundgesetz und sind unsere Wertevorstellungen nichts mehr wert. Denn ich denke, ohne persönliche Freiheit ist das alles nicht tauglich, uns das Lebens, lebenswert zu machen. Deswegen bin ich ein energischer Verfechter der Grundrechte und insbesondere der Grundrechte, wie sie im Grundgesetz formuliert sind. Was andere Punkte angeht, zum Beispiel ähm, die Frage... Wie man das Eigentumsrecht ausgestaltet, welche wirtschaftlichen Freiheiten es geben muss, äh, da habe ich äh, durchaus differenzierte Meinungen. Allerdings würde ich für mich selbst auch in Anspruch nehmen, dass ich da keine radikalen Positionen vertrete. Sachlich bin ich also jemand, der eigentlich die Kernthemen deine der Vorstellungszeit ist um okay dann lassen wir es dabei dann freue ich mich auf eure Fragen Okay, Frage aus Zeller 98. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ich habe es schon öfter gesagt, ich bin persönlich kein Anhänger der Frauenquote, weil ich befürchte, dass diese Frauenquote nicht den Frauen hilft, die es nötig haben. Allerdings ist es so, dass meine Meinung dazu sehr vorsichtig ist, denn ich maße mir da kein abschließendes Urteil an. Ich kann deshalb sagen, wenn die Piraten als Partei oder zum Beispiel die Fraktion mit guten Gründen für die Frauenquote stimmen möchte, bin ich der Letzte, der seine Stimme dort verweigert. Frage aus 99: Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemöglichkeit umzugehen? Was musst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Oh, ich bin ein großer Freund davon, Leben in den parlamentarischen Betrieb zu bringen. Genauso wie es er, zum Beispiel meine Aufgabe ist, auch etwas Leben in langweilige Strafverhandlungen zu bringen. Ähm, die Demokratiemüdigkeit ist ja heute schon diagnostiziert worden. Ich bleibe, meine aber auch, wie das Herr Jens Seipenbusch vorhin schon gesagt hat, es ist keine Demokratiemüdigkeit, sondern es ist eher eine Politikverdrossenheit, die sich auf einzelne Parteien bezieht. Ich plädiere seit jeher dafür, dass wir Piraten nicht nur unsere Sachen, verkaufen müssen, sondern dass wir auch die Frische und Energie, die wir als Partei gewonnen haben, in die Parlamente hineintragen und dort eben wirklich, auch wenn es so platt klingt, wie es formuliert ist, frischen Wind hineinbringen. Das ist für mich das A und O, dass wir anders sind, insbesondere auch durch unsere basisdemokratische Ausrichtung. Frage aus Zeller 100. Würdest du es wirklich einem anderen Kandidaten abnehmen, dass er oder sie seine Kandidatur nicht gezielt über den Spiegel veröffentlichen wollte? Also ich habe die Geschichte erzählt, wie es zu dieser Veröffentlichung im Spiegel kam. Ich wurde im Anschluss an die Diskussion um Marina gefragt, ob ich so solche Ambitionen hätte. Ich habe das bejaht und fand mich dann in einer relativ großen Geschichte im Spiegel wieder, mit der ich persönlich so nicht gerechnet habe. Aber, um das auch ganz klar zu sagen, ich habe kein Problem damit, gegenüber der Presse Statements abzugeben und Pressearbeit zu betreiben und auch, eine äh, Bekanntgabe, eine Kandidatur, insbesondere in dem Rahmen, wie sie geschehen ist, nämlich in dem ich gleichzeitig auch äh, zumindest versucht habe, und ich hoffe, es ist mir auch gelungen, sachliche Positionen zu vermitteln, die ja auch letztendlich hoffentlich auch Piratenthemen sind. Deswegen habe ich da eigentlich auch keine Probleme damit. Es war auch so letztendlich, was leider untergegangen ist, dass ich meine Kandidatur erst äh, in der Piratenpartei bekannt gegeben habe, aber dann dieser Artikel relativ kurzfristig, ohne dass ich da genau das Datum kannte, erschienen ist. Frage aus Zelle 101. Wie viele Nazis vertrittst du wie viele andere Klienten? Ja, ein gutes Thema. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Ich vertrete Angeschuldigte und Angeklagte aus allen politischen Richtungen. Ich habe Mandate derzeit zum Beispiel auch gegen Beschuldigte der militanten Gruppe, gegen mutmaßliche Mitglieder von Al-Qaida und aus vielen anderen Dingen. Und unter meinen Mandanten sind auch solche, die man als rechts bezeichnen kann. Allerdings reduziert sich diese Zahl dieser Mandate derzeit auf ganz, ganz wenige. Ich kann hier wegen der anwaltlichen Schweigepflicht natürlich keine Namen nennen oder irgendwelche genaueren Daten sagen. Allerdings kann ich eine Prozentzahl sagen. Die Zahl meiner Mandate als Strafverteidiger, die sich äh, mit Rechten Gesinnungen beziehungsweise Taten, die jemand als politische Straftat mit rechtem Hintergrund einsortieren kann, die Quote dieser Mandate beläuft sich maximal auf ein bis zwei Prozent. Also das kann keine Rede davon sein, dass ich, wie das hier auf der Mailingliste zum Beispiel formuliert wurde, ist, ein Nazi Anwalt wäre oder dass ich gar wirtschaftlich von solchen Mandaten aus diesem politischen Spektrum wirtschaftlich abhängig bin. Davon kann keine Rede sein. Sackelabo. Ja, denkst du, dieser Promi-Bonus, der dir in Twitter und anderen Medien von anderen zugesprochen wird, ist gerechtfertigt? Nein, ich persönlich halte den nicht für gerechtfertigt. Ähm Ich habe da selber sogar auch etwas Probleme damit, dass dieser Promi-Bonus immer verteilt wird. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass wenn mich Menschen oder Piraten insbesondere auch persönlich kennenlernen, wie das jetzt im Straßenwahlkampf in Niedersachsen an zwei Tagen der Fall gewesen ist, dass sich dann auch die persönliche Einstellung zu mir ändert. Es gibt auf der einen Seite Vorbehalte gegen mich, die, die aufgrund meiner medialen Präsenz entstehen. Ähm, es gibt aber auch auf der anderen Seite irrationale Vorstellungen, was meine Fähigkeiten und meine Möglichkeiten anbetrifft. Ich habe das auch schon gesagt, dass ich überhaupt mich nicht danach dränge, zum Beispiel ähm, für die Piratenpartei jetzt eine herausragende Stellung gerade in den elektronischen Medien oder ähnliches einzunehmen, sondern es geht mir darum, das einzubringen, was ich kann. Dazu gehört vielleicht auch ein bisschen mediale Präsenz, weil ich eben von anderen Dingen bekannt bin. Aber es gibt bei den Piraten sicherlich genug Leute, die ich sage es mal vorsichtig, mir auch als Kandidat und insbesondere auch im Bundestag durchaus das Wasser reichen können. Die nächste Frage äh, bezieht sich wohl auf deine äh, Tätigkeit als Verteidiger. Wo fangen deine moralischen Vorbehalte an? Ähm, als Verteidiger ist man eingebunden in ein enges Korsett von Spielregeln. Wir sind ja keine Rambos, die machen können, was sie wollen, sondern für uns und für die Gerichte hoffentlich auch oder meistens auch gilt die Strafprozessordnung. Das bedeutet, wir müssen uns an Regeln halten und das tun wir auch. Ähm, Wenn du als Verteidiger Menschen verteidigst, dann verteidigst du sie wegen konkreter Straftaten. Und dazu gehören zum Beispiel auch Sexualstraftaten, die erwähnten terroristischen Geschichten und alles andere, was Menschen auch erheblich schadet, insbesondere zum Beispiel auch Mord. Ja, das sind die Dinge, mit denen ich beruflich zu tun habe. Ich kann also nicht anfangen, wenn ich als Verteidiger meine Arbeit machen will und derjenige sein will, der einem Menschen zur Seite steht, obwohl alle gegen ihn sind, nämlich vielleicht sogar seine Familie, insbesondere aber auch das Gericht und die Staatsanwaltschaft, dass ich dann anfange, meine privaten moralischen Vorstellungen in meine berufliche äh, Überzeugung einfließen zu lassen. Also wir sind nicht unmoralisch tätig, das bin ich insbesondere nicht, aber es gibt im Strafprozess Spielregeln und meine privaten moralischen Vorstellungen, die ich durchaus habe, sind dort erstmal nicht relevant. Sakelabo. Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, bist du kein Mitglied irgendeiner Bundes-AG. Hast du einen ungefähren Überblick darüber, wie viele wir davon haben, was die sollen im Moment tun und wie wirst du die in deine zukünftige Arbeit mit einbinden? Also ich bin Mitglied einer Bundes-AG. Das ist die einzige, die im verborgenen arbeitet. das ist die Ar arbeitet, das ist die Rechtsabteilung der Piratenpartei, weil wir die, fast die gesamten rechtlichen Probleme der Piraten auf Landes- und Bundesebene und auch auf regionaler Ebene aufarbeiten, so sie uns zugetragen werden. Und wir machen das auch gerne. Ähm, im Was die Frage nach den konkreten AGs angeht, ich habe hier in, im AK Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen mitgearbeitet und tue das nach meinen Möglichkeiten jetzt auch noch. Und ich bin durchaus auch schon als Zuhörer auf, in anderen Bundes-AGs gewesen, unter anderem Außenpolitik, AG Nichtraucherschutz, AG Waffenrecht habe ich mir alles angeguckt. Allerdings räume ich gerne ein, dass ich da aus zeitlichen Gründen mich sehr stark auf die Tätigkeit im Rahmen der Rechtsabteilung reduziert habe. Also eine Hauptaufgabe war zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Piraten in Niedersachsen problemlos zur Wahl zugelassen werden, was übrigens nicht einfach war. Aber... Das heißt nicht, dass ich gegenüber AGs, das ist ja der Kern deiner Frage, eine negative Einstellung habe. Ganz im Gegenteil, ich werde, wenn ich ins Parlament kommen sollte, die Meinungen der AGs nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch versuchen, im Rahmen der Tätigkeitsfelder, die ich da ausübe, auch mit den AGs eng zusammenzuarbeiten. Ich bin immer gerne jemand, der sich ansprechen lässt und der auch das Gespräch sucht, gerade wenn es um Sachthemen geht. Siehe meine einführenden Worte auch zur Frauenquote. Ich möchte an der Stelle einen ganz kurzen Hinweis meinerseits abgeben. Es sind hier einige Fragen und Fragestellungen gekommen, teilweise auch wieder gelöscht worden, die hart an der Grenze zu dem sind, was ich nicht mehr zulasse. Liebe Leute, bitte achte auf das, was ihr fragt. Nächste Frage aus Teil 105. Kannst du im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit vollen Einsatz für den Wahlkampf bringen? Die Antwort lautet ja. Das ist für mich sogar relativ problemlos möglich, weil ich als Freiberufler durchaus in der Lage bin, das zu steuern und das auch bereits gesteuert habe. Ich habe im Vorgriff auf die Möglichkeit, dass ich ähm, auf die Liste komme und dann als Bundestagskandidat antrete, meine Mandatszahl schon deutlich reduziert. Und ich kann deshalb mit Fug und Recht und auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich im Gegensatz zu einem Festangestellten im Wahlkampf wenn es denn sein muss, hundertprozentige Präsenzwerte zeigen können und mich auch da einbringen werde. Das heißt also, ich bin für die Piratenpartei im Zweifel als Vollzeit und darüber hinaus gerne da in diesem Zeitraum. Und äh, das, dafür habe ich, wie gesagt, gesorgt. Äh, das ermöglicht mir halt auch im Prinzip meine berufliche Freiheit, sodass ich da also wirklich die Zusage geben kann, dass ich nicht abgehetzt zu, von, zu Terminen komme oder gar Termine nicht wahrnehmen kann, die wichtig werden, weil ich beruflich verhindert bin. Nächste Frage aus Teil 106. Nach Spiegel, Nazi-Gate und Co. Unabhängig davon, wie berechtigt die Gates sind. Glaubst du, dass du ein Risiko für die Fraktion sein könntest? Also wer mich zum Beispiel aus meiner Sacharbeit für die rechtlichen Dinge der Piraten kennt, und das sind ja zahlreiche Vorstände im Bereich Bund, Land und auch in den Regionen, und zwar in etlichen Bundesländern, die wissen, dass ich ein Sacharbeiter bin, der sich durchaus auch in diesem Bereich äh, gut schlägt und auf den man sich auch verlassen kann. Dass hier eine gewisse mediale Aufmerksamkeit über solche Punkte kommt, ist ja letztendlich völlig gerechtfertigt. Aber ich würde für mich jetzt überhaupt keine Gefahr darin sehen, dass ich irgendwie zum Querschläger werde und jetzt versuche, über mediale Aufmerksamkeit den Piraten zu schaden. Es wird sicherlich so wie es in der Vergangenheit war, auch bei mir und bei anderen Piraten, die etwas im Rampenlicht stehen, das eine oder andere Geld geben. Du sagst ja selber, Frage berechtigt oder unberechtigt. Es wird auch sicherlich so sein, dass es Dinge geben wird, mit denen viele Piraten nicht einverstanden sind, die ich oder andere machen werden. Aber ich kann für mich, also mit Fug und Recht, behaupten, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich ein Risiko für die Piratenfraktion oder die Partei als solche werde. Der faire Pirat. Im Gegensatz zu vielen anderen hast du ja extrem viele Unterstützer im Kandidatenportal und auch durchaus viel mehr Unterstützer als sonst sehr bekannte Piraten. Worauf führst du das zurück oder hast du da selber eine Werbekampagne für gemacht? Ich habe für die Unterstützer im Kandidatenportal überhaupt nichts geworben, weil ich zu der Zeitpunkt relativ unangenehm erkrankt gewesen bin und Mühe hatte, das Kandidatenportal überhaupt freizuschalten. Das ist zum Glück alles erledigt jetzt. Da habe ich keine Werbung gemacht. Wofür ich mal geworben habe, waren Unterstützer Im Wiki, wo wir ja unsere eigene Seite haben, das habe ich dann allerdings, nachdem ich gemerkt habe, dass das offensichtlich nicht so gewünscht und ist und auch nicht gut ankommt, auch sofort eingestellt. Ich hatte also nur Leute angesprochen bzw. das einmal getwittert. Im Kandidatenportal selber für dortige Einträge habe ich keinerlei Eigenwerbung gemacht und ich habe ehrlich gesagt auch keine Erklärung dafür, wie die große Zahl der Unterstützer zustande kommt. Ich kann allerdings sagen, dass die weitaus meisten dieser Unterstützer mir persönlich bekannt sind und das freut mich besonders, weil es offensichtlich Menschen sind, die mich persönlich kennen, die mich dann auch im Kandidatenportal unterstützen wollen. Captain Lito. Du hattest auf dem Stammtisch beim Grillen mal gesagt, zu deiner, zu deiner anwaltlichen Tätigkeit während des Bundestagsmandats, wenn es dazu kommt, dass du gegebenenfalls Freunde und Bekannte weiter vertreten würdest, wenn die mit einer Bitte auf dich zukommen. Gehören zu diesem Kreis jetzt auch Personen aus dem rechten Milieu beziehungsweise hältst du es für möglich, in diesem Rahmen während deiner Zeit als Abgeordneter der Piraten auch Personen zu verteidigen, denen entsprechende Straftaten vorgeworfen werden? Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, Mandanten, die dem rechten politischen Spektrum zuzurechnen sind, genauso wie viele Mandanten aus anderen politischen Spektren. Ich habe keinen einzigen Freund, der aus dem rechten politischen Spektrum kommt und ich möchte auch keine Freunde aus diesem Bereich haben, sondern das sind rein berufliche Beziehungen, sodass es absolut ausgeschlossen ist, dass ich zum Beispiel, wenn da jemand auf mich zukommt, ein derartiges Mandat im Rahmen meiner Bundestagstätigkeit annehmen würde. Ich habe das nur deswegen geschrieben, dass es die Möglichkeit besteht, wenn zum Beispiel, ich, ich sage es jetzt mal, ein Freund von mir, den ich seit 30 Jahren kenne, geschieden werden möchte oder irgendjemand Probleme mit dem Sozialamt hat, den ich gut kenne und den ich nicht wegschicken kann, dass ich dann gegebenenfalls solche, in Anführungsstrichen, kleinen übernehmen würde. Deshalb habe ich das eingeschränkt. Ich würde die Anwaltstätigkeit gegen Null reduzieren. Danke. Frage aus Teil 109. Warum willst du Politik machen? Was treibt dich an? Um oh, mich treibt genau das an, was mich zum Beispiel auch antreibt, seit über zehn Jahren einen Blog zu führen und dort mindestens einmal täglich, wenn auch nicht vielleicht sogar öfter, dort etwas zu schreiben, was die Leute offensichtlich interessiert und äh, die das Blog zu einem zu einer sagen wir mal nicht nicht ganz unwichtigen Größe in der publizistischen Landschaft gemacht haben, ähm, das ist das was in meinem Blog steht, hat mich letztendlich auch zu den Piraten gebracht. Ich habe bei den Piraten das erste Mal das Gefühl gehabt, hier ist eine politische Bewegung, in der ich mich wohlfühlen könnte und die ein eine Richtung einschlägt, wo es wichtig ist, es später nicht zu sagen, ich habe das nicht unterstützt. Und das treibt mich an, nämlich der Glaube an die Ziele der Piratenpartei und insbesondere äh, die, das vehemente Engagement der viel, vielen, vielen Piraten im Bereich der Grund- und Bürgerrechte, mit denen ich absolut übereinstimme. stimme. Dankeschön. Und das war's. Vielen Dank an den Kandidaten, vielen Dank an die Fragesteller. Wir Im Patch stehen jetzt zehn Minuten Pause. Die möchte ich hier reinhalten. Ich möchte übrigens kundtun, wir sind sehr diszipliniert und kommen hier gerade sehr schnell durch. Ich bin überaus ähm, glücklich darüber. Wir treffen uns wieder 21.50 Uhr. Das sind knapp zehn Minuten und bis dahin kocht durch den Tee. Sehr gute Moderation auch, Caro. Ist ja auf die Minute. Jetzt ein Kaffee. Ich nutze mal die Gunst der Stunde und frage, wer kommt denn morgen alles nach Bochum zum Real-Life-Grillen? Also ich würde gerne, aber ich stehe nur auf der Warteliste. Komm aber, glaube ich, trotzdem einfach aus Interesse. Ich glaube, du stehst ziemlich weit oben auf der Warteliste mittlerweile. Ich habe nicht mehr geguckt, was heißt das? Also oben? Ich glaube, äh, auf, auf zweiten Platz oder so äh, auf der Warteliste. Ich kann mal gucken. Also ich bin mir sicher, das mit den 20 ist ja erstmal nur so ein ne? und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ihr habt natürlich auch die, die fiese Möglichkeit, Leute abzuwählen, wenn ihr sagt, ne? ist Obst, da reicht mir die Vorstellung schon. Zwei Drittel Mehrheit <lacht> und die Sache ist beendet. Okay, da würde ich mich zurückhalten. Ich, werde aber, ich hatte aber eigentlich auf jeden Fall vorzukommen. Sagst du noch mal, wann und wo das ist äh, genau? Ähm, 18.30 Uhr geht es los. Ähm, Casa Cuba in Bochum. Das ist in der Metzstraße. Und, äh, Casa Cuba 2. Casa Cuba 2? Ja, es gibt noch eins in Witten, aber wir wollen genau. das Bochumer Casa Cuba. Ja, ich habe das nämlich gegoogelt und äh, landete dann in Witten und dachte, okay, das wird wohl nicht gemeint sein. Ähm, ich, ich, mein, ich kann zwar natürlich auch nachgucken, Metzstraße, kommt man da mit, äh, mit, der, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin? oder? Ziemlich gut, Hauptbahnhof und dann fährst du ähm, mit der Straßenbahn Richtung Gelsenkirchen. Ähm, das ist ähm, an der Jahrhunderthalle, musst du dann aussteigen, nee, Jahrhunderthaus. Äh, Bochumer Verein heißt die Haltestelle. Okay, ich gucke es mir mal an, ich wollte nur einen Tipp haben, aber dann komme ich morgen nach Uhr, vielleicht bin ich ein bisschen später da, aber wenn, wenn Wachteliste, wenn Leute drankommen, heißt das sowieso erst spät dann, oder? Ja, nee, Hausmeister ist diesmal kein Problem, das ist in der Kneipe, wir haben dann tatsächlich hoffentlich den Grill im Schnee stehen draußen und ähm, ja, wir wir grillen draußen Würstchen und drinnen grillen wir Kandidaten. Oder auch Würstchen. Auf Thron. Ich möchte auch kommen. Hallo, Steff. Hi. Habe ich das eigentlich richtig verstanden? ihn selber mitbringen? Ja, wirst ihn selber mitbringen. Wolltest du eine Solidaritätswurst haben? Na ja, wenn, dann bringe ich eine Packung mit dir, ist nie alle alleine. Ja, das wird bei den anderen genauso sein. Ich könnte auch ein beleidigtes Wurstchen mitbringen, Dostas. Was meinst du eigentlich mit Schlägen aufs Köpfchen? Ja, du wirst doch immer durch, durch Schmerzen lernen und äh, da habe ich gefragt, ob du vielleicht ein paar Schläge möchtest auf dein Kopfchakra. Äh, nee, nee, ich habe schon ausreichend, <lacht> <lacht> ich habe schon so ausreichend Schmerzen, danke. Ja gut, dann äh, kriegst du die auch nicht, aber wenn du noch lernen willst, dazu lernen willst vor meiner Frage, <lacht> biete mich jederzeit an. <lacht> Sehr schön, danke. Also falls noch jemand durch Schmerzen lernen kann, ich kann nochmal kurz mich rückversichern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die AG Quiraten nichts gegen die Einrichtung einer Untergruppe BDSM hätten. Oh. Gibt's sie nicht schon auf Twitter? Ich dachte, die wäre von euch. Noch ist das keine offizielle Untergruppe. Also wir sollten mal über die Details reden, <lacht> aber vielleicht finden sich da Interessenten. Es gibt für alle Themen Interessanten. Ja. Wer ist als Nächster dran? Du, Foti? Nein, äh, noch nicht. Nö. Der Nächste ist der Rainer Wöhner. Okay. Aber nach meinen Uhr sind noch äh, drei Minuten Zeit. Äh, Bernd, hast du gesehen, was Nadja gerade geschrieben hat? Äh, Bernd, bist du da? Braucht er doch nicht, er nimmt doch alles auf. Den Chat auch, oder wie? <lacht> Eben nicht. Aus dem Chat mache ich ja irgendwann ein, ein Buch, habe ich ja beschlossen. Auch schön, wenn du es bis Donnerstag fertig hast, kommst du da rechtzeitig. Nee, das kommt zur Bundestagswahl raus. <lacht> was für ein Pin, ich so, so ein Plan postet an Bildschirm hängt. Nie was in den Chat schreiben, nie etwas in den Chat schreiben doch bitte alles in den Chat schreiben, was ihr euch nicht traut zu sagen. So, genau das. Wenn ich gleich dran bin, muss ich dann das Mikro immer stumm schalten oder kann ich es offen lassen? Ähm, es kann, wenn du es offen lässt, kann es sein, dass, dass du ein Echo kriegst von deinen Fragestellern. Müssen wir ausprobieren. Okay. Bisschen Zeit hast du noch. Push to talk? Äh, nee, ich lasse es jetzt mal offen und ähm, spricht mal bitte jemand. ja. ja. Gab das jetzt ein Echo? Es gab äh, ja, ein Echo. Ich glaube aber, das aber Echo lag ich, da. Ich, ja, stimmt, es gibt ein Echo. okay. okay. Bin ich hier richtig beim Kandidatenkreis? Äh, ja, ja, bist du. Geh doch gleich weiter, wir machen nur gerade Pause. Ähm, ich, möchte, ich, okay? ich möchte die Pause auch kurz äh, nutzen, um darauf hinzuweisen, ab Zeile 166 steht ein ellenlanger Text ähm, im Pad. Ich möchte den Fragesteller dringend dazu aufrufen, das Ding selber zu stellen. Können das Bett noch mal einer reinsetzen? Ja, Moment. Bitteschön. Danke. Gut, bei mir ist 21.50 Uhr. Ich würde gerne weitermachen. Ab zehn Minuten. Das ist nicht ganz zehn. Ein Ach, Erbsenzähler. Ach. Cool. Ach, Mann, ja, so, so ich. Nenn mich nicht Erbsenzähler. Wenn ich mal eine Pause ansage und die zu kurz ist, was meinst du, was ich dann am Hals habe? Entschuldigung. Eine Krawatte? Nee normalerweise immer direkt einen halben Landesverband. So, ich möchte das lustige Treten jetzt zur Ordnung rufen. Äh, wir fahren fort mit der nächsten Kandidatin. Melanie Kalkowski. Melanie, bist du da? Melanie? Ist da nicht eher der Rainer Wöhner dran? war ich auch. Äh... Oh, stimmt, Entschuldigung. Ja, sorry, ich bin verrutscht. Das tut mir leid. Ihr habt recht, Rainer Wöhner. Rainer, bist du da? Ja, ich bin hier. Sehr schön. Ähm... Kleiner Aufblick, muss man Timer noch aktivieren. Ist wieder professionell heute. Okay. Du darfst jetzt loslegen. Okay, gut. Mein Name ist Rainer Wöhner. Ich bin 38 Jahre alt, gelernter Industriekaufmann. Ähm, ursprünglich komme ich aus dem Sauerland, lebe seit 1996 in Duisburg. Und ansonsten äh, würde ich zu meinem Privatleben eigentlich sehr wenig sagen wollen, weil ich der Meinung bin, dass das äh, absolut langweilig ist und im Endeffekt auch eigentlich keine Auswirkungen auf meine Kandidatur haben sollte. Des Weiteren, also mein... Ähm Mein Nickname ist Karl Schäfer oder Schäfer, wie ihr seht. Im Kandidatenportal bin ich dann auch noch äh, unbeabsichtigt nochmal Spudel74 geworden, weil ich nicht wusste, dass dieser Name dann tatsächlich noch nach außen getragen wird. Ich, äh, ich äh, habe bei dem Bundesparteitag in Bochum äh, einen TO-Vorschlag vorgestellt, der aus meiner Sicht der einzige TO-Vorschlag war, der sich mit Wahlkampfthemen auseinandergesetzt hat. Leider wurde dieser äh, TO-Vorschlag äh, nicht angenommen und ja, ich bin der Meinung, dass das vielleicht sozusagen das Nicht-Auseinandersetzen mit Wahlkampfthemen einer der Gründe war, weshalb wir dann hinter auch diese Probleme gekriegt haben. Des Weiteren habe ich in Bochum insgesamt sechs Anträge vorgestellt. Drei davon befassten sich mit der Euro-Krise. Das eine war die, ähm, ähm, die EZB und ihre Verhaltensweisen, inwieweit wir da Stellung zu beziehen. Das andere war dann die ähm, Sache zur Schuldenvergemeinschaftung. Und der wichtigste Antrag aus meiner Sicht war der... Ähm, Die äh, Stellungnahme der Piratenpartei zum Verbleib Griechenlands im Euroraum. Darüber hinaus habe ich halt noch äh, Anträge gestellt bezüglich der ähm, Vereinbarkeit von Mandatsträgern mit Aufsichtsratsmandaten und dann auch noch mit der Abschaffung sämtlicher Delegationen aus dem Liquid-Feedback-Bereich. Ich bin Ex-Mitglied äh, von folgenden AGs, das ist AG Wirtschaft, AG Entwicklungspolitik, der Projektgruppe. Gruppe ESM, der Initiative Gemeinsames Wahlprogramm. Ich bin derzeit nur noch Mitglied von der AK Kommunalpolitik in Duisburg. Ich habe insgesamt im Bundesliquid-Feedback zehn Initiativen eingestellt. Davon haben zwei gewonnen und acht das Quorum nicht erreicht. Im NRW-Liquid-Feedback habe ich insgesamt 41 Initiativen gestartet. Davon haben 15 gewonnen. Dann habe ich zehn davon Noch verloren, hatte allerdings eine 50-prozentige Zustimmung und 13 haben insgesamt das Quorum nicht erreicht. Drei habe ich absolut verloren. Meine zentralen politischen Ziele sind also die, die ich eigentlich am liebsten weiterführen möchte, aber derzeit aus den Strukturgegebenheiten der Partei nicht durch weiterführen kann, ist die Abschaffung des Obrigkeitsstaats, die Abschaffung des Parteienstaats und die Neuausrichtung der Welthandelsbeziehung. So, das war jetzt meine kurze Vorstellung. Punktlandung. Äh, ein ganz kurzer Hinweis. Hier stehen mehrere Links äh, in der Rednerliste. Ich werde die Links nicht angucken. Ich werde daraus auch keine Fragen ableiten, sondern ich werde es ja einfach ignorieren. Wer da eine Frage impliziert hat, möchtest sie bitte selber reinschreiben oder stellen? Frage Zeile 124: Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ähm, ja, ich äh, habe da demzufolge mich auch schon engagiert. Ich äh, bin der Meinung, dass man immer Gesellschaft und Politik trennen sollte. Das heißt, gesellschaftliche Probleme können aus meiner Sicht nicht äh, politisch gelöst werden. Ich habe auch diesbezüglich schon eine Liquid-Feedback-Anfrage gestartet, die auch ich gerne reinposten könnte. Ähm, ich könnte, ich werde das natürlich machen. Und da habe ich auch eine Zustimmung erhalten im NRW-Liquid-Feedback. Daraufhin habe ich mich äh, bei der Fraktion in NRW gemeldet und ich muss sagen, die Antwort, die ich kriegte zu dem Thema, war aus meiner Sicht eine absolute Unverschämtheit, dass es, wenn hier einer von der Fraktion zuhört, ich möchte doch bitten, dass dieses Thema doch noch mal ernsthaft bearbeitet wird, weil es geht für Für mich darum, wie mit Ausschreibungen gehandelt wird von der Landesregierung und dass ich es eine Unverschämtheit finde, halt, dass in den Ausschreibungen drinsteht, wenn Frauen gleichqualifiziert wird, werden diese bevorzugt. Das ist für mich ein absoluter Verstoß gegen unsere Verfassung. Und ich warte immer noch auf eine vernünftige Antwort. So, die nächste Frage bitte. Zeiler 126. Wie ist deine Strategie mit der müdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, vor allem als Duisburger, ist man da sozusagen leidvoll von betroffen, ist die Nichtwählerschaft. Also die Nichtwählerschaft ist ein ungeheuer großes Wahlpotenzial und meiner Meinung nach könnten die Piratenpartei dort am meisten ihr... Ähm, Reservoir sozusagen herbekommen an, an Zustimmung und ich denke mal, das Wichtigste für uns Piraten wäre wirklich ähm, zu schauen, wer wählt überhaupt nicht, wieso wählen diese Personen nicht und dann mal aufklären, was das eigentlich für Auswirkungen hat, wie, wenn man nicht mehr zur Wahl geht. Und äh, in Duisburg hatten wir vor kurzem die Oberbürgermeisterwahl, da war eine Wahlbeteiligung von ca. 36%. Prozent Und das ist für mich eigentlich schon ein äh, Misstrauensantrag gegenüber die Demokratie. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung. Dann ähm ist das Zweite die Frage nach Bürgerbeteiligung. Da hatten wir auch in Duisburg einen Vorfall, und nicht Vorfall, aber eine Wahl. Und zwar wurde da über einen Freibad abgestimmt. Da war die Beteiligung 20 Prozent. Allerdings hat das nur einen bestimmten Stadtteil betroffen. Und äh, da ist es so, dass meiner Meinung nach strukturell solche äh, Bürgerbeteiligungen natürlich vernünftig geplant werden sollten, weil ansonsten die ähm, Teilnehmer totales Desinteresse haben und ich denke mal, das hat auch was mit Konditionierung zu tun. Die äh, Bürger in Deutschland sind mittlerweile konditioniert, dass sie alle vier Jahre zur Wahl gehen und das war's und wir müssen sozusagen wieder eine Bürgerbeteiligungskultur entwickeln, wo dann auch Bürger wieder äh, es als selbstverständlich erachten ähm, zu wählen. Und ich zum Beispiel würde mir überlegen, ob wir nicht überlegen sollten, zum Beispiel Exekutivpositionen in der Verwaltung, Richter oder andere Sachen, die sozusagen in zur Zeit von den Parteien immer ausgekungelt wurden, ob die nicht sozusagen zur Wahl auf lokaler Ebene freigegeben werden sollten. Also das wäre meine Idee. Labo. Ja, du schreibst im Kandidatenportal, dass du Mitglied in der FDP und der Jungen Union warst hättest dort aber nie politisch mitgearbeitet. Auf deiner Kandidatenübersicht im Wiki verschweigst du das. Du schreibst, du seist Gast in vielen AGs gewesen, hättest da aber nicht aktiv mitgearbeitet. Und warum jetzt sollen wir dir glauben, dass du dich als Fraktionsmitglied anders verhalten würdest? Also soweit ich weiß, ist äh, die FDP keine verbotene Partei und äh, es ist so, dass äh, ich mittlerweile den Eindruck habe, wenn man diese Partei erwähnt, also ich habe es nie verschwiegen, nur äh, genauso eine Frage habe ich erwartet, dass äh, wenn ich sowas zugebe mittlerweile, dass dann äh, alles andere überlagert wird. Also alle politischen Positionen, die ich einnehme, die äh, werden überhaupt nicht mehr beachtet, im Endeffekt geht es jetzt nur noch darum, um diese Mitgliedschaft und ich bin halt der Überzeugung, dass... Äh, von der liberalen Ausrichtung, wenn man das ernst nimmt, dass das durchaus äh, für die herrschende Schicht durchaus gefährlich wäre, zum Beispiel, wenn man tatsächlich mal das Steuerrecht vereinfachen würde. Und ich denke, die FDP hat das zum Beispiel deshalb nicht gemacht, weil ihnen die Steuerberater auf die Füße getreten sind. Und deshalb war das eher nur ein marketing aber nie ernst gemeint. Und ich stehe sozusagen hinter Grund. Ideen des Liberalismus und ich denke, wenn man den ernsthaft umsetzt, dann hat er mit der FDP eigentlich mittlerweile sehr wenig zu tun. Und das äh, Nicht-Mitarbeiten, also ich habe in AGs mitgearbeitet, ich war auch Gast in AGs, äh, zum Beispiel war ich mal in der AG Landwirtschaft, das war übrigens sehr interessant und äh, da habe ich äh, sozusagen einfach mal reingeschaut. Also in der AG-Entwicklungspolitik habe ich aktiv mitgearbeitet, ich war auch beteiligt an unserem großen Antrag 185 und auch anderen Anträgen. Allerdings in Bochum ist mir aufgefallen, dass die ähm, Anzahl der äh, abzustimmenden Anträge bei ca. drei Prozent liegt. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt bin ich nicht mehr bereit, äh, unter diesen Umständen mir noch äh, meine Zeit um die Ohren zu schlagen. Und ich denke, viele Leute haben in Bochum äh, Ähnliches erlebt und sind auch ähnlich verfahren. Und ich bin der Meinung, die Partei muss höllisch aufpassen, dass ihnen nicht viele gute Leute dadurch abhanden kommen. Genau. Was ist für dich der Unterschied zwischen dem Grundsatzprogramm und dem Wahlprogramm? Das Grundsatzprogramm ist ein langfristiges Programm. Das äh, soll eigentlich zum Beispiel nur äh, Leitlinien und äh, sozusagen Kernelemente. Äh, Kern Ansichten des, äh, der Partei darstellen, während das Wahlprogramm eigentlich aus meiner Sicht einen Vierjahreshorizont haben sollte und sich eigentlich nur auf eine konkrete Wahl beziehen sollte. Ich habe den Eindruck, allerdings in der Piratenpartei wird das teilweise vermischt. Allerdings fand ich die äh, Diskussion über Grundsatzprogramme vor so einer wichtigen Bundestagswahl fand ich kontraproduktiv und ich fand auch in Bochum hat man es gesehen, dass äh, Grundsatzprogramme bis zum St. Nimmerlandstag ausdiskutiert werden können und haben den ganzen Parteitag gelähmt. Also ich bin der Meinung, dass eine politische Forderung am besten nicht drei Sätze übersteigen sollte und dann kann jeder sagen ja, nein und dann kann man aber auch relativ schnell viele Positionen erarbeiten. Und Grundsatzprogramme finde ich im Wahlkampf für die Bundestagswahl absolut kontraproduktiv. Und das war aus meiner Sicht auch äh, das, was das Desaster von Bochum aus meiner Sicht äh, also die Ursache dafür war. Aber die Initiative 174 hast du sowohl für das Grundsatz- als auch für das Wahlprogramm gestellt. Und die entsprechende Anregung, dich äh, für eins von beiden zu entscheiden, hast du ignoriert. Warum? Also ich ich habe das höchstens in der Liquid Feedback äh, Initiative äh, beides reingeschrieben, um ja in gewisser Weise flexibel zu sein. Ich äh, wollte sozusagen ja erstmal überhaupt mal reinhören, inwieweit ich überhaupt da Zustimmung kriege. Aber die, den Antrag, ähm, den äh Also ich habe einen Antrag äh, als Grundsatzprogramm und einen Antrag als äh, Wahlprogramm rausgegeben. Aber ähm, ich habe also nur über den Zeithorizont kurz nachgedacht. Aber im Endeffekt war das sowieso egal, weil die Dinger sind ja eh nicht dran gekommen. Ja, du schreibst im Kandidatenportal auf die Frage, die interessante Frage in Bezug auf den Konflikt in Mali sei, Ist die Ausrufung des unabhängigen Staats Azawad gegen den Willen der dort wohnenden Bevölkerung? Definiere Azawad. Ähm, ja, das ist zurzeit das Gebiet, das äh, hauptsächlich äh, von dem Stamm der Tuareg äh, bewohnt wird. Und da hat es eine Ausrufung eines unabhängigen Staates gegeben, der aber weder von den Nachbarstaaten noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wurde. Und das Problem ist hier das Völkerrecht. Also es gibt einmal das Souveränitätsrecht. Mali soll seine Grenzen bitte schön behalten Und das andere ist aber, dass Völker jederzeit durchaus das Recht haben, äh, souverän einen eigenen Staat auszurufen. Das Problem ist halt nur die Frage der Anerkennung, weil Völkerrecht, ist kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit Vertragsrecht, das heißt, äh, solange kein Staat anerkannt wird, existiert er völkerrechtlich gesehen äh, nicht. Und meiner Meinung nach ist es so in Mali, dass es äh, in, äh, bei den Torek oder in den Gebiete Torek mittlerweile habe ich den Eindruck, zwei Fraktionen gibt. Da gibt es einmal die Rebellen, die sozusagen ja, fast ein Jahrhundert äh, unterdrückt wurden und die jetzt durch die Sache mit Libyen eine Initialzündung hatten aufzustehen, die aber durchaus berechtigte politische Forderungen haben, die äh, Jahre, äh, scheinbar lange von der malischen Regierung unterdrückt wurden. Und dann gibt es halt noch die extremen Islamisten, die mittlerweile so eine Art äh, zweites Afghanistan in Mali eingeführt haben. Ich glaube, da gibt es zu Zeiten Konflikt. Und um diesen Konflikt zu lösen, wäre meine Überlegung, dass man in Mali sagt, wir äh, überlegen die Tuareg, die sind auf... Ähm Algerien und ich glaube die Niger verteilt als Volksgruppe, haben aber keinen Staat. Wir als Europäer haben Kunststaaten damals im 19. Jahrhundert geschaffen und meine Überlegung ist, wir sind als Europäer verantwortlich und wir müssen schauen, dass es ohne ein Nationalbewusstsein kein Nationalstaat geben kann und das ist genau in Afrika das Problem. Es gibt zu den Staaten in Afrika der eigenen Bevölkerung kaum Loyalität, weil es überhaupt keine nationale Identität aus meiner Sicht wird und deshalb äh, sollten wir ehrlich mal auch über überlegen, ob das noch so Sinn macht, die Staaten mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, sondern überlegen, wie kriegen wir wieder die Menschen in Afrika zusammen. Und um den Konflikt in Mali zu lösen, gibt es einmal die Gewaltfreiheit, die man natürlich fordern kann. Aber auf der anderen Seite gibt es aus meiner Sicht durchaus berechtigte Interessen der Tuareg. Und die sind in der jetzigen Diskussion aus meiner Sicht komplett außen vor. Entschuldige, aber wenn den Zusammenhang hätte es wirklich ausgereicht, äh hätte es wirklich ausgereicht zu sagen, dass die Provinz, die Nordostprovinz Malis nicht identisch mit Azawad ist, aber ja. Äh, an der Stelle auch der Hinweis, ich bitte kurz zu fassen. Entschuldigung. Ist Wie stehst äh. du zur Initiative gemeinsames Wahlprogramm? Ähm, ja, ich war ja kurz drin und dann ist äh, leider etwas passiert, und zwar am 21. Dezember, an dem Tag, an dem die Welt unterging, da war eine Diskussion um halb zehn. Ähm Wir kamen kurz vor der Abstimmung. Da ging es darum, was sind wir jetzt? Sind wir ein Projekt oder sind wir eine Gruppe? Das war eine hochwichtige Frage. Die Frage war auch im Endeffekt schon abgestimmt. Also ich glaube, die meisten, fast bis auf eine Stimme, wollten sagen, wir sind jetzt Projekt. Und dann kam plötzlich unser bundespolitischer Geschäftsführer, der Herr Ponada, und sagte auf einmal, jetzt müssen wir noch mal diskutieren. Und um 10 Uhr war die Entscheidung immer noch nicht entschieden, was sind wir denn jetzt, Projekte oder Gruppe? Und ich habe mit anderen Leuten im Chat nur noch diskutiert, ist das jetzt hier Monty Python oder die Muppet Show? Und dann habe ich gesagt, unter den Umständen, Nee, tut mir leid. Vor allem, weil ich sehe, die Leute, die äh, teilweise für die Anträge in Bochum verantwortlich waren, die meiner Meinung nach auch sehr viel Schuld auf sich geladen haben, sind jetzt dieselben Leute, die wieder in der Initiative mitmachen. Und ich sage, ähm, unter den Umständen bin ich da auch nicht mehr bereit, meine, meine Zeit zu opfern, wenn das hier so abläuft. Und deshalb bin ich da ausgestiegen. Jetzt muss ich eine ganz kurze Rückfrage stellen. Habe ich den Fernpiraten gerade übersprungen? Ja. Entschuldige, dann bist du jetzt dran du trittst hier sehr selbstbewusst auf und machst auch so einfach den Eindruck, als wenn dir das unheimlich Spaß macht, also zu trollen, wie wir das nennen, so ein bisschen querulantisch unterwegs zu sein. Wie kannst du dir vorstellen, in einer Fraktion, die Frage war eben schon, hast du nicht beantwortet, in einer Fraktion wirklich mitzuarbeiten, dass nicht dort auch sichtbar wird, dass du sozusagen gar nicht dazugehören willst? Also ich bin ja ähm Ein Anhänger der Politik 2.0 und für mich ist es so, Politik 2.0, ist gibt auch einen ganz zentralen Faktor, das ist die Wahrhaftigkeit. Also es ist ja sozusagen nicht unsere Schuld, dass Politiker mittlerweile ein Ansehen haben zwischen Versicherungsvertreter und Kinderschändern, aber wir müssen endlich mal wieder dahin kommen, dass Politiker, wenn sie die Wahrheit sagen, auch tatsächlich dann das nicht als Nachteil ausgelegt wird. Und ich bin der Meinung, zu einem Politiker gehört es dazu, nicht den Leuten zu sagen, was sie hören möchten, und, sondern das, was aus ihrer Meinung das Richtige ist. Und den Leuten, den Politiker, immer nur hinterherzulaufen, die den Leuten erzählen, was sie hören möchten, ist meiner Meinung nach auch etwas, was mit der Politikverdrossenheit zu tun hat. Und ich denke und hoffe, wir kriegen da einen anderen Politikstil hinter. Und ich bin auch absolut teamfähig, allerdings immer nur so lange, bis ich den Eindruck habe, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Und dann, wenn ich den Eindruck habe, irgendwas läuft total schief, dann äh, verliere ich dann manchmal vielleicht auch meine Teamfähigkeit. Aber ich bin der Meinung, alles, was ich tue, habe ich im Interesse der Partei getan. Frage aus Zelle 134. Seit wann arbeitest du bei der AG Entwicklungspolitik mit? Vor allem, weil der PA 185 nicht einmal deinen Namen als Unterstützer enthält. Äh, ja, das war aber äh, vereinbart. Also da ging es darum, dass ich sozusagen mir höchstwahrscheinlich mit meinem Antrag sämtliche äh, liquid feedback in die, äh, Delegation zu streichen, dass ich mir da eventuell ein paar Feinde mache. Und dann habe ich gesagt, äh, dann lassen wir einfach meinen Namen raus. Ich habe allerdings eine Rede verfasst oder zumindest vorverfasst, äh, wie der 185 vorgestellt werden sollte. Aber wir haben das so abgesprochen. Also ich habe da schon mitgemacht, wobei ich auch immer wieder kritisch einwarf, Leute, wenn wir hier nur an der Grundsatzanträge machen, die so gestaltet sind, dann bringt das das beim Bundeswahlkampf nicht weiter. Und teilgenommen habe ich seit Anfang Juli. Ich habe gerade mal in E-Mails nachgeschaut und gut, am 24. 11.2012 habe ich den Mitgliedern meiner AG mitgeteilt. Als ich das in Bochum gesehen habe, unter den Umständen, tut es mir leid, kann ich auf, in BundesAGs gar nicht mehr mitmachen, weil ich für drei Prozent der Anträge den vielleicht mal Chance habe, alle zwei Jahren einen Antrag zur Abstimmung kommen zu lassen. Und dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und damit ist die Fragungszeit zu Ende. Oh, ui. <lacht> danke an Rainer, danke an die Fragensteller. Und jetzt kommen wir zu Melanie Kalkowski. Melanie, bist du da? Ja, ich bin da. Entschuldige mich nochmal für die Verwirrung von vorhin, das war keine Absicht. Kein Thema, ich war noch gerade unter... Gut, ähm, dann beginnt deine Zeit jetzt. Ja, mein Name ist Melanie Kalkowski. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Die sind jetzt 37 Jahre alt. Bei den Piraten bin ich seit 2011 und neben meiner Arbeit vor Ort hier in Mahl und auch im Kreis Recklinghausen äh, in den Bundes-AGs Steuerpolitik und Wirtschaft unterwegs. Überwiegend engagiere ich mich jedoch im Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen NRW. Da bin ich Koordinatorin und Sprecherin. Und kurz zu meinem beruflichen Werdegang und Hintergrund. Ich habe Steuerrecht studiert und arbeite seit nunmehr 15 Jahren als Diplomfinanzwirtin in der Finanzverwaltung. Aktuell arbeite ich in der sogenannten Firmenstelle, da prüfe ich also Bilanzen von mittelständischen Unternehmen, Firmenverbänden, also Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. In meiner alltäglichen Arbeit sehe ich da unheimlich viele Dinge, die mich auf die Palme bringen und die alle den Bereich Bürokratie und Komplexität und Lobbyismus probieren, äh, probieren berühren. Zum Thema Bürokratie sei als Beispiel einfach mal genannt, wir ähm, haben ja den Föderalismus und es gibt tatsächlich Firmen, die durch dauerhaftes Umziehen sich äh, zwischen den einzelnen Bundesländern einer Prüfung entziehen. Zum Thema Komplexität im Steuerrecht bringe ich gerne das Beispiel von, von einem Steuerdschungel. Den kann man sich super vorstellen, wie der so äh, voll gewachsen und voll gewuchert ist. Und ähm, in diesem Dickicht der Paragraphen können sich nur noch Experten zurechtfinden. Auf Twitter habe ich als Reaktion auf meine Rede in Pulheim gelesen, hat einer geschrieben, ich möchte Melanie mal mit ihrer Machete schwingen sehen. Genau das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eben nicht in diesem Dickicht alles wild zerschlagen, aber ich sehe da schon eine Menge Unkraut und Wildwuchs, das wir bekämpfen müssten. Ja, den dritten Punkt, den ich noch genannt habe, ist der Lobbyismus. Zu diesem Thema habe ich nicht zuletzt auch ein Positionspapier geschrieben äh, für NRW, das ähm, dafür steht ein, ein Positionspapier, das plakativ beschreibt, wie Lobbyismus eben in der Steuergesetzgebung sich seinen Weg gebahnt hat. Zum Thema Lobbyismus komme ich auch immer wieder zu sprechen, wenn ich äh, über Politik und Wirtschaft im Allgemeinen spreche da sind einfach Grenzen, die in der letzten Zeit zu oft überschritten worden sind und äh, diese Grenzen, die müssen wir Piraten finde ich neu ziehen. Ich werde auch nie müde zu wiederholen, dass ich es für ganz wichtig finde, dass wir auch nicht nur mit unserem Programm, sondern auch durch unsere Art und unter und unser Handeln andere unter Druck setzen müssten. Das ist einmal die Transparenz unserer Einkünfte. Das ist unser Thema, das die Landtagspräsidentin letzte Woche in NRW aufs Tapier gebracht hat. Das ich ist... Glaub, glaub. Okay, dann höre ich hier auch mal auf. Danke. Es <lacht> tut mir leid. Ähm, die erste Frage aus Zeile 146. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Ja, Frauenquote. Ich äh, denke, dass die Frage sich äh, auf die Frauenquote in der Wirtschaft bezieht. Ich selber arbeite in einem Berufsfeld, in dem es inzwischen mehr Frauen als Männer gibt. Das, glaube ich, liegt auch ein wenig an den äh, inzwischen sehr guten Arbeits- und Rahmenbedingungen, die wir da haben. Ich habe da selber letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war es ein gutes halbes Jahr in einer Projektgruppe mitgearbeitet, die äh, das Ziel hatte, Modelle, Teilzeitmodelle und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Diese Modelle sind in der Behörde sehr gut gelungen und fördern Männer und Frauen gleichermaßen, einfach indem eben berufstätige Eltern gefördert werden. Es ist ein schwieriges Thema, das ich früher von vornherein immer abgelehnt habe, habe gesagt, nee, Frauenquote, so ein Quatsch brauchen wir überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir bei diesen Rahmenbedingungen ansetzen müssen, bin aber mittlerweile so weit, dass ich äh, für eine Quote in absoluten Top-Jobs äh, heute offener bin und ähm, da auch durchaus diskussionsbereit bin. Was die Frauenquote innerhalb der Partei angeht, habe ich mich da mal ganz eindeutig in einem Positionspapier zu geäußert. Frage aus Zeile 147. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen und was musst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Das ist eine große Herausforderung. Die Sehnsucht nach Orientierung ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, sehr groß geworden. Wir Piraten können und sind meiner Meinung nach auch Hoffnungsträger geworden für viele Menschen. Wir werden von vielen gebraucht, die uns... Ja, ihr Vertrauen geschenkt haben und Hoffnung in uns gesetzt haben und ich hoffe, dass wir das auch wieder werden können. Ich denke, wenn wir einfach den Frust, den wir auf andere haben, also das, was uns bei anderen am meisten stört, selbst als Triebfeder sehen und umsetzen, können wir das auch wieder für andere sein. Ja. Gut, genau. Es kommen oft äh, super platte Vorschläge in deinem Spezialgebiet, dem ähm, Steuerrecht und der Steuerpolitik, wie zum Beispiel äh, Vermögensteuer einfach wieder einführen oder äh, nein, Vermögensteuer bringt nicht, äh, weil es schon mehr kostet, sie zu erheben, als sie einbringen würde. Oder äh, Gewerbesteuer einführen, einfach für alle Freiberufler auch direkt, äh, um die Finanzen äh, zu sortieren. Das alles ist wenig durchdacht und als Expertin hast du ja sicherlich ein etwas vertieften Einblick. Deswegen wollte ich mal hören, ob du mich vielleicht mal wirklich veranschaulichen kannst an einem Beispiel, was du wirklich im Steuerdschungel meinst, wo es wirklich so komplex wird, dass der Laie einfach komplett abschnallt. Also ich glaube, der Laie schnallt, um deine Worte aufzugreifen, an ganz vielen Dingen ab. Ein Beispiel Also es ist zum Beispiel so, dass äh, der Landesrechnungshof äh, auch hier in Nordrhein-Westfalen äh, verschiedene Bearbeitungsweisen immer regelmäßig untersucht. Da gibt es zum Beispiel den Paragraphen 8b im Körperschaftssteuergesetz. Ähm, da gehe ich jetzt auch keine Sorge, nicht näher drauf ein. Aber der hat zum Beispiel im Klartext festgestellt, dass im letzten Jahr jeder vierte Fall falsch war. Das hat alleine in Nordrhein-Westfalen zu Einnahmeausfällen in Höhe von fast 6 Millionen Euro geführt. Und das ist nur mal ein einziges Beispiel, quasi so die Spitze des Eisbergs. Und das liegt nicht daran, dass die irgendwie in den Ämtern alle blöd sind, sondern das liegt einfach daran, dass alles sehr, sehr verkompliziert ist und viel zu überfrachtet und auf den Einzelfall abgestimmt ist. Der faire Pirat. Du hast ja dich auch schon an DDPAs und äh, Veranstaltungen ganz NRW beteiligt, hast aber, wie ich das so gesehen habe, dich in erster Linie natürlich auf dein Spezialthema Wirtschaft beschränkt. Gibt es Themen darüber hinaus, bei denen du in der Partei mitarbeitest oder Interessen hast? Ähm, Interessen sind natürlich sehr vielseitig. Als ich angefangen bin, mich in der Partei zu engagieren, äh, musste man sich da erstmal orientieren und umgucken äh, auf was man sich eigentlich spezialisieren möchte, weil man nicht, an, weil man aufgrund der Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, einfach nicht alles machen kann. Und da lag es einfach nahe, dass ich mich in diesem Bereich engagiert habe. Gut, Frage aus der 150. Welche praktischen Erfahrungen hast du mit konkreter parlamentarischer Arbeit? Hast du die Arbeit der Fraktion NRW verfolgt? Ja, die Arbeit äh, der NRW-Fraktion habe ich natürlich verfolgt mit äh, sehr großem Interesse. Wir haben vom Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen, äh, sind wir da immer in einem regen Kontakt gewesen, haben da auch Schnittstellengespräche ähm, geführt. Was meine persönliche Arbeit in einem Parlament angeht, also ich war in noch keiner anderen Partei, ich war auch selber noch nie in einem Parlament, ich verfolge aber schon seit längerem, also seit mehreren Jahren die politische Arbeit hier im Rat der Stadt Mahl was nicht zuletzt auch durch meine Arbeit beim Bauer Verlag liegt. Ich war so dreieinhalb Jahre als freie Mitarbeiterin tätig und von daher habe ich dadurch auch ein wenig Einblicke in kommunale parlamentarische Arbeit bekommen. Waco. Ja, also mir geht es immer so ein bisschen auch um Zeitmanagement, weil da kommt ja ziemlich viel Arbeit auf einen zu so im Bundestag. Aber konkret die Frage, wie viel Zeit geht bei dir mit Twittern drauf so am Tag? Die Frage ist gut. Das mache ich quasi eigentlich immer so zwischendurch. Ich habe also eine Twitter-App auf meinem, auf meinem Handy. Also die Zeit, wo ich mal irgendwo stehe und warte, schaue ich drauf. Das kann ich dir im Moment in Zahlen gar nicht so sagen. Muss ich passen. Also jetzt nicht zwei, drei Stunden, aber ich denke mal schon so, wenn ich schätzen müsste, halbe Stunde bis Stunde. Nächste Frage aus Zeile 152. Kämpfst du noch oder lebst du schon Piratenparteipolitik? Kannst du mir die nochmal vorlesen, bitte, Jihan? Äh, ja, natürlich. Kämpfst du noch oder lebst du schon Piratenparteipolitik? Also ich würde sagen, ich lebe Piratenparteipolitik, was auch immer mit dieser Frage gemeint ist. Der Mike Neute. Hi, grüß dich. Wir waren uns auf der Wahlparty NRW letztes Jahr ziemlich schnell einig, dass wir es ungerecht finden, wenn Frauen im Berufsleben in gleicher Position wie Männer üblicherweise schlecht bezahlt werden. Ähm Das ist ein Thema, das ist zugegebenermaßen bei den Quiraten seither viel zu kurz gekommen. Hast du zufällig äh, irgendwelche Ideen seither entwickelt, wie wir das angehen können, um besser Lohngerechtigkeit äh, herzustellen, damit die Entlohnung von Mitarbeitern geschlechtsunabhängig wird? Und wenn ja, wärst du auch eventuell mal bereit, wenn die Quiraten endlich dazu kommen, vor lauter anderer Arbeit das aufzugreifen, mal bei uns vorbeizuschauen und mit uns gemeinsam darüber zu reden? Natürlich... Ähm unterstütze ich jeden gerne und das ist eine Herzensangelegenheit und ein Herzensthema von mir also natürlich bin ich da gern dabei ich habe das Glück in dem Bereich äh, zu arbeiten in dem äh, das auf gar keinen Fall einen einen Unterschied macht also ähm, das ist im Land NRW so geregelt dass Männer und Frauen definitiv dieselbe Bezahlung haben das finde ich sehr gut wenn ich mir vorstelle dass ich äh, für dieselbe Arbeit weniger Geld bekommen würde als mein männlicher Kollege wüsste ich gar nicht äh, wie ich da emotional auf Dauer damit umgehen soll. Von daher jederzeit gerne, Mike. Dankeschön. Frage aus Zeile 154. Zitat. Kannst du mir das mit den Lesungen im Parlament bei Gesetzesentwürfen erklären? Erste und zweite Lesung und so weiter. In Klammern, ich weiß es selber wirklich nicht. Ja, wir sind also heute wieder hier in so einer kleinen Quizshow. show ähm, Ich äh, habe heute keine Fragen vor, zu beantworten, die auch den anderen Kandidaten gestellt wurden. Erklär mir bitte den Unterschied oder das oder jenes. Ich äh, mache das gerne im Anschluss und dann auch gerne sehr ausführlich. Momentan ist die... Olaf meldet sich. Hi, Mel. ich Hallo, grad, Olaf. Ich habe das gerade mitgekriegt mit deinen Löhnen in unterschiedlichen. Wo meinst du denn, wo der absolute Mindeststundenlohn bei einer Person sein sollte, egal welcher Beruf. Ja, wir haben uns noch gar nicht festgelegt. Die Diskussionen ähm, in dem Bereich Mindestlohn sind sehr unterschiedlich. Ich selber sehe ihn bei äh, 10 Euro absoluten Minimum an und ich denke, dass wir da zwischen 10 und 12 Euro liegen sollten. So, die Rednerliste ist das momentan leer. Gibt es weitere Fragen an die Kandidatin? Äh, ja, dann würde ich ganz spontan noch eine stellen dürfen. Bitte. Ähm, wir hatten letztes Jahr ähm, den Eurovision Song Contest in Aserbaidschan und äh, eine Fußball-WM in der Ukraine. Und, ähm, und ähm, ähm, da wird häufig die Frage aufgestellt, boykottieren oder teilnehmen. Wie stehst du dazu? Ich fand es super, wie Anke Engelke das äh, letztes Jahr gelöst hat, Das mit dem Boykottieren ist immer sehr schwierig. Man ähm, schließt, äh, schließt dadurch auch ein Stück weit eine Tür hinter sich. Es hat immer ein gewisses Geschmäckle, wenn man in äh, solchen Ländern solche Veranstaltungen abhängt. Ich persönlich denke, dass wir das nicht boykottieren sollten. Ich war selber mal in, in einem solchen Land, ich war mal in Haiti, Und ähm, habe mir damals dummerweise vorher keine Gedanken darüber gemacht. Ich war dann noch sehr jung, bin da quasi von meinem ersten Geld hingefahren. Und ähm, ich bin froh, dass ich so ein Land mal gesehen habe, dass ich diese Umstände gesehen habe. Und ich denke, dass wir gerade diese Lebensumstände vielleicht auch durch solche Veranstaltungen äh, in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken können. Sakulabu. Ja, wir haben ja jetzt in Bochum Wirtschaft ins Programm gespült. Ähm, wie siehst du es für den nächsten programmatischen Parteitag? Mehr Wirtschaft, feingetunt oder lieber andere Themen vorziehen? <lacht> ähm, ich denke, das wird so oder so die lime umfrage klären. Ich persönlich. Ähm Als äh, kleiner Steuerfan fände es natürlich super, wenn wir im Bereich zur Steuerpolitik gerade mal ein paar mehr Statements in, in das Programm kommen würden. Gut, gibt es weitere Fragen? Dann würde ich gerne noch eine stellen. Bitte. Ähm, Melanie, wie möchtest du denn gerne, wenn du im Bundestag bist, die Bürgerbeteiligung gestalten? Die Bürgerbeteiligung zu stärken ist, äh, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe und auch gleichzeitig eine sehr schwierige Aufgabe. Was mir sehr wichtig ist ähm, für alle Piraten, die in den Bundestag kommen sollten, dass wir die Informationen besser nach draußen, ähm, nach draußen transportieren können. Das heißt, dass wir das klar und äh, deutlich beschreiben, welche Probleme da vorliegen Und ähm, klar, im Wahlkreis vor Ort möchte ich auf jeden Fall äh, ja, einfach da sein und äh, auch als Ansprechpartner fungieren. Gibt es weitere Fragen? Darf ich noch eine? Bitte. Ähm, es gibt eine Situation im Bundestag, kommt ein Thema auf, äh, wozu ein Beschluss gefasst werden soll, wozu die Partei aber noch keinen Beschluss hat. Wie entscheidest du dich? Ich würde natürlich auf jeden Fall Rücksprache mit meinen Fraktionskollegen halten und auch mit der Basis und mir da die Diskussion und die Argumente anhören. Und ich hoffe, dass wir in diesem Zusammenhang gemeinsam und auch auf Grundlage unseres Grundsatzprogramms und einfach unserer grundsätzlichen Einstellung da zu einer gemeinsamen Lösung finden. Darf ich da nachfragen? Na klar. <lacht> du hast gerade gesagt, du würdest Rücksprachen mit der Basis halten. Hast du denn die Idee, wie du das gestalten könntest? Ja, das sind ja jetzt auch genau die ähnlichen und derselben Probleme, die aktuell die NRW-Fraktion hat und ich denke, sie bemüht sich da reichlich ich kann dir jetzt kein super Tool nennen, auf das ich mich fixieren würde. Ich denke, wir haben jetzt gerade hier ein ganz gutes Tool, den Mumble Raum, dass wir so eine Sprechstunde haben und äh, im Gespräch äh, finde ich sind Diskussionen und ähm, Argumente oder das Austauschen von Argumenten noch am besten und das wäre jetzt meine erste Wahl. Noch 18 Sekunden möchte ich noch mit einer schnellen Frage stellen. Und damit ist die Fragezeit beendet. Danke an deine Kandidatin, auch hier danke an die Fragestelle. Ja, danke schön. Wir kommen zum nächsten Kandidaten. Markus Kompa. Markus, bist du da? Ja, ich bin da. Dann, Dann läuft deine Zeit ab jetzt. Ja. Bitte schön. Okay, ja, ich bin Markus und ich interessiere mich vor allem für digitale Bürgerrechte, also Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, Datensch Datenschutz, Open Government, ähm, natürlich auch zeitgemäßes Urheberrecht und Korruptionsbekämpfung. Ich befasse mich seit 1995 mit Internet als politischem Raum. Damals hat mich vor allem der schon damals bekannteste Internetrechtler Professor Thomas Hören begeistert an der Universität Münster. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich Hören von seinem Skript Internetrecht. Das kann man kostenlos downloaden und es verkauft sich trotzdem als gedrucktes Buch äh, problemlos. Hören hat schon damals gegen die GEMA gerantet, hat im Hörsaal gegen die EU gewettert, dass das also der Hort alles Bösen sei was dem Urheberrecht auch uns zukommt, also hat im Prinzip die akte Prozesse im Hörsaal vorweggenommen vor 15 Jahren. An seinem Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht habe ich dann mein Referendariat gemacht unter anderem und mich dort mit Dingen befasst wie chinesischem Urheberrecht, sowas gibt es wirklich, und bin jetzt seit einem Jahrzehnt als Rechtsanwalt im Bereich äh, Internetrecht tätig. Meine Mandanten sind häufig Blogger, Whistleblower und Journalisten, also Leute, die der Welt äh, das Feuer der Information bringen. Und äh, die kriegen regelmäßig von Anwälten meistens aus dem Raum Hamburg äh, Gegenwind und auch von Hamburger Gerichten. Es geht um die Meinungsfreiheit. Auf der Gegenseite sind meistens Anbieter von Wunderheilungen, Finanzdienstleistungen, esoterischen Produkten. Im Moment habe ich einen Bischof auf der Gegenseite, einen Lama. Meine eigenen Mandanten sind typischerweise finanziell schwach aufgestellt. Von dieser Klientel kann ich leider nicht so richtig existieren. Deshalb habe ich noch zwei Nebenjobs. Ich habe allerdings ab und zu auch mal bekannte Mandate, also eines Wikileaks, da war ich recht stolz drauf. Und aktuell arbeite ich für Günter Wallraff. Ich schreibe auch selbst, und zwar im Internetmagazin Telepolis, auch eben zu Netzthemen, häufig Piratenart-Themen. Und ich habe auch einen Blog zum Medienrecht, das ich so bewusst ein bisschen krawallig gestalte. Es ist aber trotzdem oder gerade deswegen äh, ziemlich erfolgreich, was die Reichweite betrifft. Außerdem bin ich begeistertes Mitglied im Chaos Computer Club, der ja ursprünglich eine Hackervereinigung war. Und dort werden halt seit drei Jahrzehnten digitale Bürgerrechte kultiviert. Und das ist auch eben das Thema, das mich, ähm, für das ich mich einsetzen möchte. Gut, bist du am Ende deiner Vorstellung? Ja. Oder dann, noch viel Zeit? Eine halbe Minute war es noch. Na, lassen wir es gut sein. Alles klar. Ähm, dann hier kurz ein Hinweis in eigener Sache. Fragen wie die Fragen in Zeile 163, 164. Das sind genau solche Fragen, die ich hier nicht sehen möchte. Frage 1 wird ersatzlos gestrichen. Und die Frage 2 werde ich stark kürzen. Ich bitte, solche Fragen nicht zu stellen. Gut. Ähm, da, Frage aus Zeile... Bitte? Nach dir. Ich sprich. Ja gut, ich habe ja die Entwicklung dieser Frage gelesen, vielleicht äh, kann ich es kurz abkürzen. Also da hat jemand äh, wohl meine Antwort komplett missverstanden. Es ging darum, wie die Zeiteinteilung ist, wie man jetzt eben die, ähm, die Termine, die auf einen zuprasseln, mit den privaten Terminen verquicken kann, wo man da die Priorität setzt. Und ich wollte zum Ausdruck bringen, dass ich die Priorität eigentlich beim Job äh, setze. Und jetzt wird mir irgendwie alles rumgedreht. Also ich finde es ein bisschen süß, dass ich da jemand äh, für meine Partnerin stark machen will. Also ich kann euch beruhigen. Ich habe alle meine Partnerinnen mit Respekt behandelt, äh, auf Händen getragen. Und ich habe auch keine bevormundet, mit Sicherheit nicht. Ähm, aber alle meine Partnerinnen, die ich hatte, das waren starke Frauen, die auch selbst sehr ehrgeizig waren und äh, bei denen im Geschäft vor privaten Terminen gingen. Und so war das jetzt zu verstehen. Ich bin halt ein Workaholic, ich arbeite von morgens bis abends und ähm, äh, dann stand da noch irgendwas von wegen, ich wolle äh, nicht den Kontakt mit meinem Wahlkreis halten. Im Gegenteil, ich bin über mein Smartphone 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar. Ich bin nur der Meinung, dass meine äh, physische Präsenz äh, jetzt in Münster oder in NRW nicht so häufig sein muss, wenn ich in Berlin im Bundestag sitze. Ähm, das ist so ein bisschen oldschool, was aber nicht heißt, dass ich das überhaupt nicht machen möchte. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt hinreichend beantwortet. Kommen wir zur Frage aus Teil 156, 165. Entschuldigung. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Also in der Politik klares Nein. In, Im Wirtschaftsleben Ja. Inzwischen bin ich dieser Meinung. Also in der Politik sollte die Wahlversammlung entscheiden. Und ähm, wenn die Wahlversammlung Frauen weniger äh, eine Chance gibt, ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber der Eingriff scheint mir eine zu große Manipulation zu sein in diesem demokratischen Prozess. Aber ganz allgemein äh, sollte sich rumgesprochen haben, dass einfach die Talente auf beide Geschlechter 50-50 verteilt sind. Und das spiegelt sich aber nicht wieder in den Arbeitsplätzen, insbesondere in den qualifizierteren Arbeitsplätzen und Entscheidungspositionen. Und wenn wir es noch erleben wollen, dass sich das da ändert, dann brauchen wir entweder mehr Vorbilder, die aber auch nicht von selbst äh, wachsen, Oder eben die Quote. Die Quote hat sich, so habe ich mich kompetent informieren lassen, als einziges Instrum wirksames Instrument erwiesen. Ähm, schade, dass wir es brauchen. Ähm, ist halt so. Frage aus Teil 166. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratienmüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Ähm, also mir hat damals 2009, als die Piraten das erste Mal auf den Bundestag zugesegelt sind, mir hat da imponiert äh, der Witz, den die hatten. Die hatten da tolle Video, äh, Videos gedreht. Ähm, da war mal ein, ein, ein Video der FDP, das die Piraten ähm, angegriffen haben. Das haben die Piraten super toll gekontert. Dieser Esprit, der, den habe ich jetzt so ein bisschen vermisst. Und vielleicht kann ich dazu beitragen, äh, vielleicht, bin ich, vielleicht küsst mich die Muse, dass mir was Kreatives einfällt, Ähm, schauen wir mal, ähm, ich habe jetzt kein Patentrezept und ähm, ich sage lieber nichts, als dass ich jetzt hier Unsinn rede. Zeile 167, bist du leicht reizbar? Nein, nein, absolut nicht. Nein, ah. also, also ähm, eigentlich nehme ich mich als sehr ausgeglichenen Menschen wahr. Ähm, es kann natürlich schon mal passieren, dass äh, dann, wenn ich zu einem Thema spreche, an dem ich Herzblut habe, Leute ignorant sind, sich ähm, in einer Weise verhalten, die ich als angreifend empfinden muss. Und dann kann ich schon mal Temperament entwickeln und auch mal dominant werden. Also etwa, wenn bei Stammtischen Leute ständig dazwischenreden, dann kann es auch mal sein, dass ich derjenige bin, der auf den Tisch schaut. Aber typisch ist es eigentlich nicht für mich. Ich denke, dass Informationsgewinn möglichst äh, sich dadurch realisieren sollte, dass man äh, zuhört, statt äh, Luftfrohheit zu kämpfen. Ja, ist, ist nicht typisch für mich, kommt aber vor, aber das leicht würde ich definitiv streichen. Ja, ich habe in deinem Kandidatenportaleintrag gelesen, dass du dich unter anderem äh, besonders, äh, ich, ich sage dann, du hast, unter, hast geschrieben, unter deinem besonderen politischen Interessen dazu gehöre Friedenspolitik. Welche Kontakte zur AG Friedenspolitik hast du und vertrittst du ihre Position? Zur AG Friedenspolitik habe ich derzeit keine Kontakte. Das mit den Interessen ist folgendes Ich befasse mich viel mit dem Kalten Krieg, mit Geschichte. Und ähm, da also zu dem Zeitpunkt, ähm, als das Ganze, dass dieses Portal losging, habe ich äh, auf der Liste niemand gesehen, der diese Themen abgedeckt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich in diese Themen reinarbeite. Ich habe Mandanten, die bekannte Friedensforscher sind. Ich schreibe bei Telepolis eben viel über solche kalte Kriegsthemen. Und das sind also wertvolle Informationen. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema mir liegt. Ich habe aktuell keine nennenswerte Kompetenz. Ich kann nur anbieten, mich reinzuarbeiten. Ja. Frage aus Zelle 169. Du bewirbst dich nur mit dem Thema Netzpolitik. Meinst du nicht, dass wir nicht schon genug Leute haben, in Klammern als Beispiel Udo Vetter oder Leute aus anderen Bundesländern? Also zu dem Zeitpunkt, als ich mich auf die Liste gesetzt habe, da war ich der Meinung, dass wir, dass wir sehr wenig Leute haben, insbesondere im Bereich Urheberrecht. Ähm, neben Udo Vetter habe ich auf der NRW-Liste jedenfalls niemanden gesehen, von dem ich das jetzt wüsste oder dem er das signalisiert hätte. Inzwischen sind andere Leute dazugetreten und ich biete, an, äh, ja, ich biete es an und mehr nicht, ähm, wen die Leute dann sehen wollen oder vielleicht in, auf der Ersatzbank sehen wollen. Das äh, soll die Wahlversammlung entscheiden. Also ursprünglich war es ja so, dass die Befürchtung war, dass wir jetzt nur Netzpolitiker hätten und sich niemand um die dicken Kinder kümmert. Das war so im Herbst die Befürchtung. Aber ähm, Inzwischen sind eigentlich die Netzpolitiker im, im Hintertreffen, wir haben außer vielleicht Bruno Kramm mit dem Urheberrecht eigentlich keinen ausgewiesenen Urheberrecht. Also Bruno Kramm mit dem Musikrecht, eigentlich keinen äh, praktizierenden Urheberrechtler, außer jetzt Udo Vetter natürlich. Sacke Labo ja, du hast im Kandidatenportal die Frage nach der Schilderung zu deinen Ansichten ähm, Israel-Palästina-Konflikt äh, damit beantwortet, dass du das nicht in fünf Sätzen beantworten kannst. Kannst du uns denn hier mal zumindest deine grundlegende Position mitteilen? Ähm, das Thema ist wirklich sehr komplex und es ist auch immer sehr schwierig, wenn ich nicht weiß, wie genau sich die Leute, mit denen ich gerade diskutiere, mit der Geschichte dieser ganzen Sache auskennen. Also ehrlich gesagt, das, ist, das sprengt jetzt doch wirklich sehr den Rahmen dieser Sache. Ich weiß auch jetzt nicht genau, was du da jetzt von mir hören möchtest und ob ich da jetzt der einen Partei die Schuld geben soll und eine weniger äh, respektvoll. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt wirklich anfangen soll. Möchtest du die Frage konkretisieren? Nein, mir recht die Reaktion. Marco. Moment, ähm, ich möchte noch kurz was anfügen. Ähm, also ich habe WG-mäßig mit einem Palästinenser zusammen gewohnt. Ich kenne ähm, Israelis, mit denen ich auch befreundet bin. Ähm, ich habe da also keine Vorliebe für die eine oder die andere äh, äh, Position. Ich kann jetzt nur, weiß jetzt nicht, was hier von mir erwartet wird. Das ist alles. Dann jetzt, Marco. Ja, also ich lese ähm, im Kandidatenportal bei deinen Parteitätigkeiten bundesweite Beratung und Vertretung von Piraten und Landesverbänden in medien medienrechtlichen Angelegenheiten. Ähm, jetzt haben wir ja seit ähm, kurzem einen Bundesbeauftragten für strategische Kommunikation. Ähm, inwieweit siehst du da Schnittstellen und inwieweit wollt ihr da zusammenarbeiten? Ähm Strategische Kommunikation ist ja was ganz anderes als jetzt mein Metier. Also es gibt ab und zu Piraten, die Probleme mit der Presse haben äh Jetzt oder ganze Landesverbände wie jetzt neulich Hessen, als diese rechte Sockengeschichte da lief, das ist über meinen Schreibtisch gelaufen. Es gibt auch andere Sachen, Berliner Piraten, ich nenne es erstmal keinen Namen, weil ich müsste das jetzt absprechen. Ich habe ja auch ein Anwaltsgeheimnis. Da gibt es immer mal wieder Dinge, die über meinen Schreibtisch laufen, aber das ist eigentlich jetzt nicht die öffentliche Kommunikation, sondern das ist Rechtsberatung und anwaltliche Vertretung. Darf ich da nochmal eben nachhaken? Bitte. Also zu der Stellenbeschreibung des neuen Bundesbeauftragten gehört unter anderem Koordination von Kommunikationsmaßnahmen, die über reguläre Pressearbeit hinausgehen, Risikoanalyse und Krisenkommunikation in enger Abstimmung mit der SG-Presse. Sind da keine Schnittstellen? Also ich habe mich mit diesem, äh, dieser Stellenausschreibung noch nicht befasst. Ich bin wirklich ein sehr beschäftigter Mensch, insbesondere letzte Woche war Wahlkampf. Ähm, natürlich sollte die Krisenkommunikation, oder ich fange anders an, die Krisenkommunikation im letzten Jahr war ziemlich schlecht. Und wenn natürlich Dinge so laufen, dass es rechtlich wird, dann sollte, wenn man überhaupt an die Öffentlichkeit geht, das natürlich aus einem Guss kommen. Die Fälle, bei denen ich jetzt beschäftigt war, da war das jetzt maximal mit der rechten Sockenkampagne, aber das war eigentlich schon abgeschlossen, bevor es diese Stelle gab. Natürlich, man sollte eigentlich mehr aus einem Mund sprechen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir da noch sehr viel ähm, Steigungsbedarf haben. Frage aus Zelle 172. Wie können wir die verbindliche SMV-Bundes- und Landeswirt einführen, insbesondere unter Berücksichtigung des Datenschutzes? Äh, das Thema ist ein Reizthema. Ich nehme an, die meisten kennen das Blogpost von Patrick Breyer, der wirklich eine Vielzahl an ähm, datenschutzrelevanten Themen aufzählt. Äh, die mich, das Blogpost überzeugt mich sehr. Andererseits sehe ich auch, dass wir Piraten Alleinstellungsmerkmale benötigen. Und das hat ja auch Marina in ihrem heutigen Blogpost äh, sehr klar auch eingefordert. Es ist das, was wir besprochen haben. Und deshalb... Äh, Muss diese, müssen wir uns dieser Frage stellen. Ich kann jetzt aber auch hier ad hoc nicht irgendwie äh, Patentrezept ausgeben, insbesondere nicht in, in der Kürze der Zeit. Der faire Pirat. Du hast eben gesagt, du bist Workaholic und arbeitest mehr oder weniger rund um die Uhr und vertrittst auch Mandanten, die eben sozusagen sehr auf dich angewiesen sind, weil sie eben auch nicht das Geld haben, sozusagen einfach so sich einen beliebigen Anwalt zu suchen. Wie kannst du das damit vereinbaren, wenn du beispielsweise jetzt in den Bundestag kommst und dafür keine Zeit mehr hast oder wie willst du das machen? Ja, also diese Mutter-Theresa-Mandate wollte ich sowieso mal zurückfahren. Ähm, also es, wenn ich selbst noch draufzahle, ähm, das sollte nicht mal finanziert wird, ist es halt einfach ein Problem. Also wenn ich in den Bundestag gehe, dann werde ich meine Anwaltstätigkeit äh, praktisch komplett ruhen lassen. Natürlich auch, ich, vielleicht werde ich sogar dass das Mandat so lang, ähm, also die Zulassung zurzeit aussetzen oder es eben so machen, wie oder Vettern nur im Privatbereich äh, Sachen machen, die man einfach nicht ablehnen kann. Ähm, diese Sachen, die ich bisher gemacht habe, können andere Anwälte genauso gut, oder also andere Medienanwälte genauso gut und ich wüsste auch, ähm, an wen ich die schicken würde, es gibt in Köln einen fantastischen Kollegen, äh, der auch eine sehr soziale Einstellung hat, äh, der äh, wirklich auch, auch jeden Mandanten, äh, der also, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann, akzeptiert, egal ob der zahlen konnte oder nicht, der hat äh, ausgesorgt für sein Leben, der muss sich mehr Der, der muss nicht mehr für einen Booterwerb arbeiten, sondern das ist wirklich jemand, ähm, an den ich diese Mandanten äh, ohne irgendwelches äh, schlechtes Gewissen oder sonst was abgeben. Frage aus Zelle 174. Hast du zu anderen außer Rechtsthemen etwas beizutragen? Wenn ja, welche? Ich bin politisch vielseitig interessiert. Ähm, ich schreibe schreib viel für Telepolis und dort äh, eben zu einer breiten Anzahl an kulturellen Themen. Ähm, was heißt beizutragen? Also, es gibt ein, eine Sache, da darf ich eine gewisse Kompetenz beanspruchen, nämlich das Gebiet der Geheimdienste. Ich habe mal, ich habe mich seit einem Jahrzehnt sehr intensiv in die Literatur eingelesen. Ich lese veröffentlichte Akten, ich kenne eigentlich fast alle oder ich kenne viele Fachjournalisten äh, auf diesem Gebiet. Und wir werden ja wahrscheinlich jemanden benötigen, der in das parlamentarische Kontrollgremium müsste. Und ähm, das, da braucht man auch gewisse Kenntnisse im Verfassungsrecht, und zwar eigene Kenntnisse. Also im Kontrollgremium kann man nicht äh, auf Mitarbeiter zurückgreifen, weil man eine Schweigepflicht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da nicht ganz verkehrt wäre. Olaf. Hallo. Ich frage mal so, wenn jetzt ein in meiner Tagen bist und dir würde auffallen, dass da 20 Leute besser wären als du, wie würdest du dich verhalten? Ich meine damit auf den Kandidatenplatz. Ähm, das kann mir ja erst auffallen, wenn ich diese 20 Leute gehört habe und wenn ich den Eindruck habe, dass ich da nur anderen Leuten die Zeit stehle, dann kann ich mir das auch klemmen. Im Moment sieht es so aus, als ob ich zumindest für die Ersatzbank äh, eine realistische Chance habe. Eine Ersatzbank werden wir brauchen und ähm, ja, schauen wir mal. Danke. Der Ferry-Pirat, ganz schnell. Äh, du hast doch, glaube ich, diesen Verein mitgegründet, wo es um Whistleblower ging auf dem äh, Wahlparteitag in äh, Münster oder, oder Dortmund war. Was ist daraus geworden? Also der Verein, äh, der, das ist nicht Whistleblowing. Ich habe zwar auch mit Open Leaks zu tun, aber dieser Verein, der sollte also ähm, der soll, der sollte Prozesse finanzieren, äh, die eben vernünftige Ziele betreffen, bei denen eben Leuten die Meinungsfreiheit kaputt gemacht wurde. Hintergrund ist, dass es viele Verfahren gibt, bei denen einfach die, die Kriegskasse, un ich, ich, ich spreche es mal im militärischen Ausdrücken, die Kriegskasse einfach ungleich ist. Also, wenn eben auf der Gegenseite jemand wirklich sehr reich ist, dann kann er schon allein deshalb den Prozess gewinnen, weil der andere irgendwann die Waffen streckt, weil die Sachen dann unwirtschaftlich werden. Und ähm, die meisten haben ja mitgekriegt oder viele haben mitgekriegt, dass ich ja eben ein ähnliches Problem hatte mit diesem Herrn Claire, der mir da die Einbindung eines YouTube-Videos äh, verboten hat. Und da haben ja Leute über 40.000 Euro ähm, überwiesen, ähm, eben zu treuen Händen, dass eben mit denen dieser Prozess finanziert werden soll. Und, und die allermeisten haben gesagt, wenn äh, das Geld dann gar nicht gebraucht wird, weil wir das gewinnen, dann soll das in so einen Fonds gesteckt werden. Und es war geplant, dass der Verein diesen Fonds verwaltet. Aus steuerrechtlichen Gründen ist das, wäre das aber so, wenn der Verein dieses Vermögen hält, dann wären da etwa 30 äh, Prozent erstmal an allen möglichen Steuern weg. Und deshalb liegt es jetzt auf meinem Konto als sogenanntes Darlehen. Und da produziert es keine Steuerlast. Es wäre nicht sinnvoll, ähm, das, also die Leute haben nicht gespendet oder nicht gegeben, damit es weggesteuert wird, beziehungsweise dann müsste ich auch noch selber ins Eingemachte gehen. Das ist einfach nicht Sinn der Sache. Aber es ist danke. noch alles da. Gut, damit ist die Fragerunde beendet. Danke an Markus und auch danke an die Fragestellung. Wir kommen zum nächsten. Fotios, einmal Latides. Ich habe dich gehört, du bist da. Ich habe doch gar nichts gesagt. Äh, hört er mich? Ja, yep. du kannst ja. loslegen. Okay. Ich bin Foti Manatides äh, auf Twitter DOS aus 42. Ich bin jetzt schon 43 Jahre alt. Ich bin in Essen geboren, in Köln groß geworden. Ich äh, habe einen Hauptschulabschluss und ich habe eine Lehre auf dem Bau gemacht und habe dann erkannt, dass das für mein Leben nicht ausreicht. Deshalb äh, habe ich dann per Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt und habe das studiert, was ich immer studieren wollte, Politik und Geschichte. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt in der Grundschule, die bei ihrer Mutter lebt und ähm, ich äh, habe ein Spezialgebiet, das ich seitdem ich äh, Mitglied äh, der Piratenpartei bin, äh, Beackere. Das ist die Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, darauf habe ich mich äh, während meines Studiums äh, an der Uni Köln äh, spezialisiert. Daneben habe ich noch äh, Europapolitik äh, sehr vertiefend behandelt. Äh, und äh, ich bin im Moment äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Köln. Möchtest du mit deiner Vorstellung fortfahren oder ist das der Schluss? Nö, Fragen her. Gut. Frage 1, Teil 185. Wie ist denn Meinung zur Frauenquote? Ich bin da ein bisschen ambivalent. Ich kann das nachvollziehen, dass wir äh, offensichtliche äh, Diskrepanzen haben, ähm, vor allen Dingen halt auch äh, in der Bezahlung von Frauen. Ähm, das Problem, was ich sehe, ich, ich versuche das viel breiter zu sehen, ist, ähm, wenn wir anfangen, Quoten äh, einzuführen, ähm, müssten wir berechtigterweise auch Quoten für andere Menschen einführen. Äh, beispielsweise, was mir auch äh, immer wieder und nach 20 Jahren deutscher Einheit, kann man das wirklich sagen, äh, nicht gefällt, ist, äh, dass in Ostdeutschland weiterhin die Menschen schlechter bezahlt werden als in Westdeutschland. Ähm, man müsste eigentlich die Bezahlung ausrechnen. Dann gibt es noch andere Gruppen, äh, die man berücksichtigen müsste. Es wäre, glaube ich, einfacher, dass wir, wieso wir äh, da äh, gerechte äh, Bezahlung für alle brauchen. Ganz kurze Frage, diesen, diesen Ton hat den ich gerade gehabt, oder? Nein, nein, nein. Das war jetzt der elektrische oh. Stuhl hier im Kröllen? Ich hab gedacht, äh, du wolltest was fragen. Nein, ich habe äh, massiven massives Stuhlgeräusch gehabt im Alter Gut. Schwede. Ja, ähm, hat, war dem Mau oder wie der aufgesprochen wird und die haben Stimmen gestellt. Äh, besteht der Wunsch, dass die letzte Tag der Antwort nochmal wiederholt wird, weil es glaube ich einiges untergegangen ist gerade. Ja, bitte. Äh, Fossi, du kannst noch mal, die Zeit ist gestoppt für die Zeit. Okay, also ich fasse es trotzdem kurz und sage, ähm, äh, ich bin da ambivalent und ich möchte lieber eine Diskussion darüber, wie man faire Bezahlung äh, und faire Chancen für alle schafft, äh, anstatt jetzt äh, nur einen Teil der Menschen, äh, die offensichtlich benachteiligt werden, äh, zu unterstützen durch politische Maßnahmen. Gut, vielen Dank. Jetzt läuft die Zeit weiter. Frage aus Teil 186. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was musst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Wir müssen viel früher anfangen, auch bevor wir in den Bundestag kommen. Wenn wir mal überlegen, wie es 2009 war, die Stimmung, die 2009 dazu führte, dass Leute, die vorher nie was mit Politik zu tun hatten, auf die Straße rannten und Piraten wurden und Dinge taten. Oder 2011, als alles nach Berlin fuhr, um da auszuhelfen und die ganzen neuen Mitglieder dazukamen. Diese ganzen Menschen haben gespürt, dass es möglich ist, Dinge zu bewegen. Und ich hätte es gern, wenn wir ja. es schaffen würden. Und zwar liegt es auch an uns, äh, diese, dieses, äh, dieses äh, Gefühl wiederherzustellen, dass die Menschen äh, in diesem Land fühlen, dass sie was ändern können. Und wir müssen sie dafür aktivieren. Frage aus Zeile 187. Denkst du nicht, dass du in Europa bzw. Brüssel besser aufgehoben wärst? <lacht> ja, ich habe mit jemandem aus, der auch hier ähm, im Kanal ist, genau über diese Frage sehr lange diskutiert, äh, weil auch er diese Problematik äh, sah. Der Punkt, äh, wir haben da sehr sehr, sehr, sehr lange diskutiert und ähm, der, der Punkt ist, für die Entwicklung der Piratenpartei Deutschland wird sicherlich äh, für die nächste und übernächste Legislaturperiode ist ähm, sehr wichtig sein, ähm, dass wir ähm, uns, ich sage jetzt mal ein böses Wort, dass wir uns etablieren und zwar äh, in einer Weise, dass die Bürger uns eben nicht als Chaotenhaufen sehen, sondern als die einzige äh, demokratische Oppositionspartei, denn das ist ja das Problem, was wir alle hier sehen. Und ähm, ja, ich würde auch sehr gern nach Brüssel aus privaten Gründen und auch aus anderen Interessensgründen, das ist alles richtig. Aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen, so wie ich das seit mehreren Jahren tue, dass äh, die Piratenpartei Deutschland noch erfolgreicher wird. Und ähm, deshalb äh, stelle ich mich mit meinen speziellen Fähigkeiten zur Wahl. Zeile 188. Welche praktischen Erfahrungen hast du mit konkreter parlamentarischer Arbeit? Hast du die Arbeit der Fraktion NRW verfolgt? Äh, die zwei Fragen haben keinen Zusammenhang, oder? Sie stehen unter einem Anstrich im PET. Ich lese nur vor. Okay. Ähm, ich habe nicht direkt an der parlamentarischen Arbeit teilgenommen. Ich habe während des Studiums an einer... Äh, Studie über äh, deutsche Mittelmeerpolitik äh, konkret äh, mitgearbeitet und habe dabei dann erfahren, ähm, was es heißt, dass man ähm, ein, zwei Jahre an einem größeren Gutachten arbeitet und äh, welche Bedeutung es dann für die konkrete äh, politische Umsetzung hat, nämlich, äh, dass gute Leute, Wissenschaftler sich wirklich Mühe geben und das Ding quasi in der Tonne landet. Ähm, Die Arbeit der Fraktionen verfolge ich nur am Rande. Landespolitik interessiert mich nicht. Der faire Pirat. Frage zu deiner äh, Studiensituation bzw. Unisituation. Äh, wie ist das für dich, wenn du das jetzt hinter dir lassen musst, wenn du in den Bundestag gehst? Ja, ich habe äh, hab ja jetzt... Äh, <lacht> Das letzte Jahr, also ich äh, schreibe an meiner Dissertation über Diplomatiegeschichte in der vornationalen Zeit, äh, versuche da auch äh, bestimmte Dinge äh, anzulegen, die ich äh, hier jetzt bei uns sehe, mit unserer transnationalen Einstellung und so weiter. Aber äh, Fakt ist, dass ich seit einem oder länger äh, Jahr äh, nicht mehr an meiner äh, Dissertation weitergearbeitet habe, weil ich äh, sehr viel für die Piratenpartei gemacht habe. Und ähm, würde ich äh, in den Bundestag, würde ich erst auf die Liste und dann in den Bundestag gewählt werden, würde ich die Doktorarbeit weiter ruhen lassen. Frage aus Teil 192. Kennst du das Konzept von Sebastian Hamel zur gewaltlosen Armee? Was denkst du darüber? Ja, ich kenne das Konzept. Ich habe es mir äh, sehr genau angeguckt. Ich finde es auch gut, dass wir äh, bei uns den Platz haben, auch solche sehr idealistischen Konzepte auszuarbeiten, die dann auch mit sehr großer Ernsthaftigkeit äh, ähm, diskutiert werden. Ich persönlich glaube, dass es nicht unsetzbar ist. Ja. Ja, Foti. du hast ähm, in Dortmund auf dem Landesparteitag für ein ähm, Vorstands ähm, für den Vorstand kandidiert und ähm, ja, dein Ergebnis war ziemlich schlecht. Meine Frage wäre jetzt, was machst du auf der Frau Pamper besser, um uns zu überzeugen? Ich äh, bewerbe mich auf Grundlage meiner Fähigkeiten und meiner Arbeit, die ich gemacht habe. Wenn Äh, ihr der Meinung seid, dass das nicht ausreicht, ähm, dann, äh, dann äh, ist das halt so. Dann muss ich damit leben. Äh, ist aber nicht schlimm, ich habe noch genug andere Dinge vorzubereiten für äh, zum Beispiel die Potsdamer Konferenz im Sommer und so weiter. Frage aus Zeile 194. Würdest du dem Frankfurter Kollegium beitreten oder würdest du es nicht tun? Und wenn ja oder wenn nein, warum? Oder warum? nicht? Ich würde dem, Fra ja, die Frage ist ein bisschen ähm, sehr knapp. Die Frage ist ja, was ist das Frankfurter Kollegium? Ich äh, kenne da einige Leute. Ich habe mit einigen von den äh, Leuten, die da jetzt mitmachen, äh, schon gearbeitet. Ich äh, muss sagen, ich war ein bisschen äh, sauer, äh, dass das äh, an dem Wochenende gegründet wurde, weil wir nämlich äh, über unsere Regionalgruppe äh, weil wir über unsere Regionalgruppe der AG Außenpolitik äh, genau an dem Wochenende einen Workshop hatten äh, zum Thema europäische Armee, ja, nein. Äh, das wurde medial völlig äh, überstrahlt. Dann finde ich äh, das Konzept des Kollegiums mit dem Verein, wie soll ich sagen, mir ist es eigentlich wurscht, treffen sich drei Piraten und machen eine, eine Crew, eine AG, was auch immer. Äh, das mit dem Verein finde ich ein bisschen äh, übertrieben und ich glaube nicht, dass ich ihm beitreten würde. Warum? Weil ich nicht weiß, was sie machen. Frage aus Teil 195. Hast du dir das Video zu deiner Bewerbung um, den NRW, um ein NRW-Vorstandsamt angesehen? Hast du deine damalige verbale und nonverbale Kommunikation auf kritische Fragen reflektiert? Äh, ja, aber ähm, welche kritischen Fragen? Das steht nicht da. Okay, ich habe mir das Video mehrmals angeguckt, äh, ähm, habe mich äh, da sehr darauf konzentriert, äh, meine Kommunikation äh, vielleicht weniger aggressiv zu gestalten, obwohl äh, ich äh, die Frage an dieser Stelle für ein bisschen unpassend halte. Ich bewerbe mich auf ein politisches Amt und würde mich doch sehr freuen über politische Fragen. Mike Nolte. Hat er hat mit der vorherigen Antwort doch eigentlich schon vorweggenommen, worauf ich ihn ansprechen wollte. Was, was kann man als, angenommen du kommst in den Bundestag, was können wir als Bundestagsabgeordnete dazu beitragen, dass es sich in unserer Partei wieder mehr um politische Inhalte und weniger um persönliche Anfeindungen, Mobbing und all diesen Socializing-Unfug dreht, damit wir ordentliche Politik machen können, die uns weiterbringt und nicht mehr dauernd nur um uns selber kreisen. Ähm, du musst die Frage ein bisschen erweitern, meines Erachtens nach. Wir haben jetzt mit dem äh, mit dem Ergebnisse in Niedersachsen ganz klar gesehen, dass wir ein Kommunikationsproblem nach außen haben. Wir haben uns mit uns selbst beschäftigt. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, wir hatten keine Botschaft. Wir sind anders, ist ausgelutscht. Damit werden wir nicht in den Bundestag kommen. Meine Einschätzung, die ich hier in meinem Think Tank mit ein paar Kollegen zusammen gemacht habe, war gestern, dass unsere Chancen, in den Bundestag zu kommen, ca. bei derzeit bei 20 bis 25 Prozent liegen. Ähm, wir haben jetzt exakt 60 Tage Zeit, um alle unsere Verhaltensformen auf den Prüfstein zu legen. Und ähm, wir können eigentlich nur mit sehr, sehr viel Disziplin ähm, jeder für sich äh, dafür arbeiten, ähm, dass wir uns äh, jetzt berappeln. Und das ganz klare Ziel haben müssen, in den Bundestag einzuziehen. Wenn wir das nicht früh genug schaffen, wird der Wahlkampf sehr schwierig werden. Ich kann da ein bisschen berichten. Ich habe den Landesvorstand Niedersachsen strategisch-politisch beraten während des Wahlkampfes. Und so wie auch der Udo nicht sehr viel erzählen kann über die Dinge, die er da gemacht hat im Hintergrund, Wir müssen klare Kante zeigen, nach innen und außen. Ja, hallo Foti. Hallo. Hältst du es beim aktuellen Stand der Dinge für möglich, die außenpolitische Arbeit der deutschen Piraten mit den Piraten anderer Staaten bloß zu verknüpfen, dass sich daraus in einem überschaubaren Zeitraum eine überzeugende globale gesamt agenda entwickeln lässt? Ich, ich habe schon kurz nach Bochum eine Einladung des äh, Bundesvorstands der Piratenpartei Schweiz und Österreich gehabt, die mich... Äh, die mich äh, Erstmal gebeten haben, unser außenpolitisches Grundsatzprogramm vorzustellen und natürlich muss man natürlich dabei bedenken, die Schweizer und die Österreicher haben natürlich eine andere Geschichte, ein Neutralitätsverständnis, das wir nicht haben. Wir sind ja eingebettet in zahlreiche auch sicherheitspolitische Verbindungen und ich habe Ihnen das vorgetragen. Es hat Ihnen sehr gut gefallen äh, mit eben den äh, genannten Abstrichen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, unser PA481 in der oder in einer ähnlichen Form auch äh, in unseren bei unseren deutschsprachigen Nachbarn äh, umgesetzt wird. Ähm, Frage aus Zelle 199. Was würdest du versuchen, im Bundestag voranzutreiben, wenn es um Außenpolitik geht, gerade vor dem Hintergrund der bisherigen Außenpolitik Deutschlands? Also ein zentrales Anliegen, was ich habe, ist der Antrag zur transparenten Außenpolitik. Der beschäftigt sich darum, dass wir die Forderung haben, dass das Auswärtige Amt ein Weißbuch erstellt, in dem die langfristigen politischen, außenpolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland klar kommuniziert werden. Als Hinweis, es gibt so ein Buch von der Bundeswehr, die zum Beispiel ganz klar beschreibt, wie ihre Einsatzfähigkeit ist im Feld und so weiter und so fort. Das Problem ist, dass wir dass wir von der Bundesregierung bis auf Aussagen in, in, in, in der Zeitung äh, nie richtig, äh, also richtig klar auf einem offiziellen Papier erfahren, welche Ziele dieses Land verfolgt. Und ähm, das ist äh, so, dass wir in, äh, bis 1990 eigentlich der außenpolitische Auftrag der Bundesrepublik ganz klar war, der stand nämlich in der Präambel des Grundgesetzes, wo drin stand, äh, Ziel ist die Wiedervereinigung. Seitdem dieses Ziel erreicht wurde, stolpern wir von einem Konflikt in den anderen und kommen nicht weiter, weil wir als Bürger auch nicht gerecht erfahren, welche, welche Ziele dieses Land verfolgt. Das finde ich, sollte nicht üblich sein in einem demokratischen Staat. Ähm, an der Stelle habe ich jetzt halt gerade noch einmal angehalten, denn im Pad wurde erwähnt, dass der Zusatz in einer Klammer, nämlich 100 Jahre kein Fortschritt, äh, wichtig für die Frage war. Den habe ich damals nicht zitiert. Ich gebe die Frage nochmal mal Gänze und dann hast du nochmal die Gelegenheit darauf einzugehen. Das ist mein Fehler und das tut mir leid. Also Zitat. Was würdest du versuchen im Bundestag voranzutreiben, wenn es um Außenpolitik geht? Ergänzend gerade vor dem Hintergrund der bisherigen Außenpolitik Deutschlands, in Klammern 100 Jahre kein Fortschritt. Ja, das ist jetzt eine, wir haben durchaus Fortschritte außenpolitisch. Das Problem ist, wir wissen, wie ich eben sagte, im Moment nicht als Bürger, welche Ziele verfolgt werden. Es gab durchaus in den letzten 100 Jahren offen kommunizierte Ziele, auch wenn sie uns als Demokraten sicherlich nicht gefallen Äh, dazu empfehlenswert eine Dissertation äh, Außenpolitischen Ziele des Deutschen Reiches zwischen 1871 bis 1945. Gut, Dankeschön. schön habe jetzt noch viel Zeit weiter. Der Hinweis noch eine Minute. Und wir kommen zur Frage in Zeile 200. Du bist in Köln zu Hause? Wie könntest du dem KV Köln helfen, seine aktuellen Probleme zu lösen? Ich glaube. Ähm, An dieser Stelle ähm, ist die Frage falsch gestellt. Möchtest du sie so beantworten oder möchtest du die nächste haben? Äh, vielleicht kommt ja noch eine Ergänzung. Also der Fragesteller kann sich gern vielleicht ein bisschen weiter äußern, was er von mir hören möchte. Oder wie, wie er genau die, die Frage meint. Reicht mir, danke. Frage aus Teile 201. Es ist teils bekannt, dass du international unterwegs bist. Hast du da wirklich schon etwas bewegt? Ja, danke. Ich habe ähm, tatsächlich durch Glück, durch äh, die Vernetzung, die uns äh, die digitale Revolution bietet, ähm, die Möglichkeit gehabt dabei dazu mitzuhelfen, äh, dabei mitzuhelfen, äh, die Piratenpartei Griechenland zu gründen und äh, war dann auch in Prag als Head of Delegation äh, der Piratenpartei Griechenland vor Ort, um sie dann äh, offiziell äh, zum Mitglied der PPI äh, zu machen. Also ich war halt dabei. Und damit ist die Befragungszeit beendet. Vielen Dank. Auch hier, dann können den Kandidaten und dann kann die Frage stellen. Und wir kommen zu Reinhard Beckmann. Reinhard, bist du da? Ja, der ist hier. Der Ton von dir ist etwas schlecht. Geht es denn trotzdem? Ja, es geht. Gut. Mein Name ist Reinhard Beckmann. Ich bin 57 Jahre alt. Im Beruf bin ich Speditionskaufmann und bin ledig und habe keine Kinder. Uh, habe Erfahrungen Menschen Menschenführen und bin seit ca. 16 Jahren in sozialpolitischen Zusammenhängen tätig in, innerhalb der Gewerkschaft Verdi auf ehrenamtlicher Basis, also Mitglied, ne? kein Arbeitnehmer damit das klar ist, weil ich habe irgendwann meine Antwort bekommen, man will keine Gewerkschaft da haben, jetzt weiß ich nicht, ob sich das auf Mitglieder bezieht oder auf Arbeitnehmer, also ich bin Mitglied ne? Und zwar auf verschiedenen Ebenen, auf der Bezirksebene Duisburg-Landesebene, NRW und teilweise in Berlin und hier in Duisburg bin ich bei der Im Arbeitskreis Kommunalpolitik Kom Kom Kom Kom Kom Kom tätig und dort auch der Sprecher. Ansonsten bin ich noch in der AG Sozialpolitik tätig und äh, habe einen Antrag eingestellt zur Normkontrollklage für die, für die Kollegen im Düssel Düssel Düsseldorfer Landtag als kleine Anfrage. Was da jetzt draus wird, weiß ich nicht so genau. Ist erst kurz nach Weihnachten, habe ich das erst gemacht. So, ja, das wäre dann eigentlich so zu mir und habe Kenntnisse in Aufbau von Strukturen und Netzwerken. Punkt. Möchtest deine dann kommen wir zur ersten Frage. Frage aus Seite 209. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote? Also der Frauen, die Frauenquote um der Frauenquote willen halte ich gar nichts von. Äh, ich bin der meine, starke Frauen setzen sich auch so durch ohne Quote. Und wenn es denn nicht anders geht, meinetwegen, aber dann muss die Qualifikation stimmen, sonst geht's nicht. Frage aus Seite 210. Wie ist deine Strategie, mit der Demokratiemüdigkeit umzugehen? Was wirst du im Bundestag unternehmen, um diese Einstellung zu ändern? Ja, also meiner Meinung nach kann man das Thema erstmal gar nicht im Bundestag erschlagen, sondern, sondern, sondern, sondern das muss die MDB vor Ort tun, in politischen Veranstaltungen, in Gesprächsrunden, in, übers Mambeln, ein sehr gutes Werkzeug Und die, die Menschen müssen erkennen, dass das, was in, vor Ort versprochen worden ist, sage ich mal, vor Ort all, ist allgemein jetzt erstmal, auch im Bundestag umgesetzt wird. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Demokratiemüdigkeit sich verändern wird. Und deswegen oh, brauchen wir Transparenz. Der faire Pirat, bitte. Wie bist Du an Deinem Stammtisch, in Deinem KV Duisburg und in NRW vernetzt? Insbesondere unter dem Hintergrund, dass Du nur einen einzigen Unterstützer bisher bekommen hast? Ja, mit dem einen einzigen Unterstützer sehe ich, also ich bin ja, ich mache in Duisburg mit. Warum die Kollegen mich jetzt nicht unterstützen, kann ich nicht so genau sagen. Vielleicht gefällt ihnen mein Thema nicht, Abschaffung von Hartz IV, kann durchaus sein. Ansonsten kann ich dem einen Unterstützer nicht viel sagen. Und macht mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen. Und in NRW bin ich in der AG Sozialpolitik tätig. Äh, warum ich da keinen Unterschied, weiß ich auch nicht. Ich denke da auch nicht groß, groß drüber nach. Und ich frage auch keinen. Und äh, ich gucke jetzt mal, wie das läuft in meiner Zagen. Punkt. Die Frage aus Zeile 212 ist doch nicht... Jetzt ist sie offenbar zu Ende Ich zitiere: Was würdest es zu tun, wenn du in den Bundestag kommst, um die Löhne der Kraftfahrer zu verbessern bzw. gerechter zu machen, da sie ja 30 Stunden im Monat machen? Ich nehme an, dir es um die Arbeitszeit. Ja, da müssen die Löhne und Gehälter müssen steigen. Da müssen die Kollegen, sage ich mal, vor Ort erstreiken. Wenn die, keine, wenn, wenn die keinen Betriebsrat haben, wenn die nicht streiken, Ich sage jetzt, sage ich mal, mit dieser Agenda 2010 Politik ist ja fast der ganze Widerstand der Arbeitnehmerschaft zusammengebrochen und damit hängt dann auch zusammen. Ich hab da im Bundestag kann man da eigentlich gar nicht viel machen. Man kann da keinen Arbeitgeber vorschreiben, äh, wie viel er zahlen muss. Das Einzige, was man machen kann, man muss die Fahrer kontrollieren und wenn die äh, Zeiten stimmen, halt eben LKW stehen bleiben. Vielleicht kapieren die Unternehmer mal irgendwann mal, äh, dass man mehr Leute einstellen muss und auch etwas mehr Geld bezahlen muss irgendwann mal. Also eine Lösung kann ich, habe ich auch nicht im Moment. Zelle 213. Wie siehst du die Problematik bezüglich des Einsatzes von fortgeschrittenen Überwachungsinstrumenten, Drohnen und, Überwachungs wo du und Polizei drohen? durch die Polizei und den Verfassungsschutz bundesweit? Ja, das sehe ich also sehr kritisch und äh, abschaffen, bekämpfen, dagegen arbeiten. Mehr findet man da jetzt nicht zu ein, man kann da nichts machen. Also ich persönlich sage mal, ich habe hier meine eigene Sicherheitstechnik. Ich arbeite hier mit einer Live-CD. Dann habe ich schon Ein paar Bundestrojaner weniger. Und die Drohnen ich mag ja manchmal sinnvoll sein, bei Geiselnahmen und so weiter und so fort, mag das sie, sie sinnvoll sein. Kritisch, also zwiespältig, sage ich mal. Teil 214. Wo siehst du den Schwerlastverkehr und den ÖPNV in 14, äh, 15 Jahren? Ja, keine Ahnung. Also keine Ahnung, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn das so weitergeht. Also ich vermute mal, das wird immer mehr werden. Und äh, man sollte mehr Güter auf die Schiene setzen, vielleicht gestafften Verkehr, meinetwegen Zulieferer, der LKW, der fährt zu, zu, zu, zur Bahn, die Bahn fährt, fährt zum Empfangsort und da wird er abgeholt, so diese typischen Lieferverkehr von Speditionen, Empfangs- und Lieferspediteuren. Und äh, in den in 15 Jahren, tja, also wir brauchen ihn und ich schätze mal, das wird sich so durchschlängeln und so weiterlaufen irgendwie. Weil immer sind die Städte voll und die Autos doch ein bisschen zu viel. Also eine richtige Vision habe ich da nicht. Zeile 215. Was hältst du vom Mindestlohn bezogen auf deinen Verweis zu Tarifverhandlungen? Mindestlohn muss auf jeden Fall bei mindestens 10, 12 Euro sein. Und die Tarifverhandlungen werden davon nicht tangiert, weil die Tarife werden ja nicht, werden ja nicht darunter sein. Weil die werden ja im jeden Fall höher sein als, als der Tarif oder gleich. Skinner. Was du zum Ausbau der Videoüberwachung mit dem Ziel der Verbrechensbekämpfung? Ja, bringt nichts. Hat in England nichts gebracht und äh, kann man eigentlich abhaken. Ist eigentlich nur Überwachung der Menschen vor, die, ist der Mensch, die Überwachung der Menschen vor Ort, die da rumlaufen. Bringt gar nichts. Hat in England nichts gebracht. Wird, es wird kein Verbrechen dadurch äh, verhindert. Punkt. Würdest du dem Frankfurter Kollegium beitreten? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Also ich habe das Frankfurter Problem unterschrieben, ich werde eben nicht beitreten, weil ich kann mich nicht zerteilen, weil ich mache nur genau das, was ich kann zeitlich und nicht mehr. Weil ich mache schon einiges und äh, mehr mache ich nicht. Ich mache mach nicht Hans-Dampf in allen Gassen. In Teil 2018 wird gerade eine Frage formuliert, ich bitte kurz um Geduld. Wie viel Zeit wendest du gerade für die Piraten auf? Da habe ich, hab ich noch keine Stunden gezählt. Also wenn die Mammel sitzen, da, da gehen schon ein paar Tage drauf. Also zusammengerechnet. Ne? Also ich ich, ich, ich habe ich hab noch kein Buch geführt. Es wird eine weitere Frage formuliert, auch hier ganz kurz einen Moment. Gibt es eventuell noch andere Fragen zwischendrin? Wie stehst du zur Vorratsdatenspeicherung? Gehört abgeschafft. Gut, die Frage aus Teil 219. Ist Mumble deine einzige parteiliche Aktivität? Nein, in Duisburg vor Ort, äh, die, äh, ja, nee, ich sage mal, in, in der Piratenpartei ja, Mumble und äh, vor Ort, mehr nicht. Ansonsten hat noch bei anderen Parteien als Gast, so zu, zu meinen Themen, weil das hat sich so aus der Historie ergeben. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Die Redeliste ist leer und im Mumble meldet sich gerade niemand, wenn ich das überblicke. Ich kann ja nochmal was nachstellen. Ich meine, man, man, hat nur ein, man hat nur ein gewisses Zeitkontingent und wenn man etwas vernünftig machen will, muss man genau wissen, was man tut und was man nicht tut. Ähm, da es keine weiteren Fragen gibt und aber noch neun Minuten deiner Vorstellungszeit übrig sind, hast du jetzt eine Möglichkeit, ein Abschlussstatement zu geben. Ich will nicht unbedingt Ding in die Dinge in die Länge ziehen und äh, ich möchte auch jetzt eigentlich so nicht sagen, wer mich unterstützen möchte, möge mich unterstützen. Punkt. Gut, dann die Frage an dich. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir die Vorstellung jetzt beenden? Von mir aus? Guten Abend. Dann bedanke ich mich auch bei dir und bei den Fragestellern. Generell bedanke ich mich bei allen, die anwesend gewesen sind. Es war eine sehr spannende Runde und ich fand die Yvonne unglaublich effizient heute. Gefällt mir sehr gut. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das Grillen ist für heute beendet. Die Mitschnitt werdet ihr an Kürze an finden. Macht es gut und bis bald. Danke dir. Oh, tschüss. Ja, danke. Ja, Ebenfalls danke. Danke, ja, und danke. euch dir. Okay, und und können wir jetzt Fragen stellen? hat ja auch, eine super Moderation gemacht. Bis dann, Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter At Krähnest Mit A.E.